Bona tarda, premiada d'Ali Rodalies, benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.4 de la freqüència modulada i són exactament les 19 hores i 04 minuts i mig rosco de... del rellotge automàtic. Bueno, no som 10 hores, a... mig rosco. Mid rosco. Mid rosco. Mi, mi, medio rosco. Ara hi ha 3 quarts. Ara ha de quasi 3 quarts, gairebé 3 quarts de rosco, senyores i senyors. I amb aquesta alegria que mos caracteritza, comencem una nova edició d'en companyia. Avui és 4 de febrer, hi ja ha del febrer. Uh -huh. eh, aquest any pot ser des de tres pas. Com vol dir que és d'altres pas? El que digueu en castellà d'un viciesto. Ah, sí. No, no, no vull dir que matem va, va, febrer. Vol dir que dura un dia més. Sí. Exacte. No, no, pregunto. Però és que no sé. Em sembla que sí, no, no no teniu. sí. Si vostè tenia un calendari, perquè fa no, un moment és, me l'ha ah, sí, ensenyat. sí, sí, és veritat. Si era un és que, escolti, no, escolti de... té 28 dies. 28 dies. Va. Doncs, escolti, tenen vostès molta sort perquè així patiran un dia menys la crisi. Bé, bueno, la patiríem tots. Bé, bueno, sí. si fos de traspàs, patiríem un, un dia més la crisi. Exacte. M'entén vostès, sí, sí, no? Aquelles petites, petites coses. És el que té el febrer. Sí, sí, sí. L'altre dia vaig estar parlant amb un senyor que em deu diners. Sí. I vaig trucar i em va fer allò tan típic. Ja sé per què em truques, eh? Sí ja sé per què en truques sóc conscient d'aquest sí. dec calés sí, sí, ja sé per què però és que tu no et pots imaginar la crisi I em va explicar a la crisi el que passava el ja. dels descomptes dels bancs que aquests diners que els hi ha donat el Zapatero els bancs s'han servit per tapar els seus d'això però resulta que em va dir un, uns, uns tacos referits als banquers que no els reproduirà no, no, cal, no, lletjos, no cal, no cal però... si a foten els banquers no, no, més, ma, no, pujats, no, no, més pujats no, no, no. no, et, més passis, pujats, Sergi, no et passis Sergi més, més pujats de tot i em va dir perquè tenen benefici però no he aprofitat això per tapar tots aquests forats i per les peles que deuen al banc de Singapur. Que jo no sabia que els bancs d'aquí deuen diners, el banc de Singapur. Oh, oh. Ves a saber els tegemaneges que es porten amb els diu, bancs. Sí si és Singapur, doncs sí, sí. pues, pues que serà Congapur. Sí, podria ser Singapuros. Eh? Bé, total, després de tot això, que em deuen no sé quantos que tal, que a fin i a cap diu estaré començaré a trucar, diu als meus proveïdors i els diré, nois, us d'esperar perquè no em desconten Diu, perquè a més em van fer una altra... Un, un, allò, que fan, allò que fan les senyores aquestes que fumen i ja tracten de tu sí, eh? una va. putada, vaja Exacte. doncs diu, em, va fer, em van fer això diu, perquè vaig portar uns pagarés a descomptar i resulta que s'agafen i el que van fer que en vez de donar-me mil diners van eh, cancel·lar una pòlissa de crèdit que tenia, i es veu que això ho poden fer perquè la lletra petita diu que si ells estemen que no cobraran, que ja t'aclinc i dius, clar, dius, em vaig sí, espantar li cancel·len la, la sí. pòlissa de crèdit clar, em, vaig espantar, el... em vaig espantar una mica ah, perquè sí. dius, clar, mmm tot això, tot això per no cobrar. Sí, tot això. Llavors, Està va eh, diu, dir, perquè diu, clar, diu, els meus proveus els hi final, que s'esperin i tal, i no sé quantos, diu, perquè clar, diu, jo si no cobro, perquè en deuen... I clar, tot tenen molts mil d'euros. Molts. Bueno, molts. Clar, veure, ja, que, llavors, ja que a... ens hi posem, ens hi posem per molts. Clar, llavors, veure, però una mica rinja no... Va acabar dient allò tan típic de tu no t'amoïnis, que això té no és re doncs diu, bueno, però si no heu res, fes l'esforç, perquè per mi sí que és, saps? Sí, clar, eh? diu, ja sé que és poc, però paga-m'ho. Exacte, diu, paga no t'amoïnis, que ja et donaré... Una... Dic, bé, només que res perquè no es faci bo, la setmana vinent ja et donaré alguna cosa. Jo m'imagino que amb aquest temps de crisi, el que són eh, aquests impostos així que tipu, tipu, no ho sé, autònoms, coses d'aquestes que normalment sempre van pujant, ah, aquest any no ho han pujat, no? Sí, sí, sí, s'ha pujat com sempre. Ah, és més, han fet una petita qüestió. A mi passat aquesta cosa, en si, el, si, el col·legi, si no si se'm han enganxat eh? el cable. Me s'ha <sum> eh, d'ic, que sí, que... i a més hem fet una petita qüestió. Ara resulta que quan eh, passen la indicació de la llum, allò que el meu avi deia, han passat la indicació de la llum, allò que que és apunta, de la llum, que mira el comptador quan ha gastat vostè. Ah. El meu avi deia la indicació de la llum, sí, i a mi sempre sí, m'ha quedat sí. això de indicació, indicació de la llum. Indiquen que vostè ha gastat tants quilovatios. Sí. O sigui, miren el, el número Exacte. del comptador. Sí, sí. Sí, sí. Allà, llavors, es veu que el mes de desembre no van passar, perquè diu que no tenen prou de gent. I ho van fer -ho estimat, a ull. Aviam, jo, a ull de bon cuver. Jo això ho tenia entès que ho faran més sí, més no. Sí, ara més sí. És això, no? Bé, bueno, més sí, més no, cada dos mesos. O sí, cada dos mesos vindran i controlaran, sí. però n'hi haurà un però, mes entre sí. mig que et facturaran avui. Exacte, doncs ah, això van, van fer-ho al desembre, sí. van fer-ho avui, o sigui, no van passar. Llavors ara el gener li han cobrat a ull, però ja l'hi han cobrat amb els preus de gener, Clar. no els preus de desembre. A l'ull, que el seu ull sempre tira cap amunt, no sé per què. Bé, bueno, perquè l'ajusten com poden, no? Sí, sí, sí. sí. Ja sento ara sento mal malament jo sí, també, també, eh? Hem, sí, no, sí. Hem, hem perdut aquella sonoritat allò No que sé elles... si és el, els auriculars Ara em sento millor sí. com, com si el senyor Constantino Romero ens hagués abandonat de sobte eh? sí, Com un programa de, de televisió? Ah, Mol, algú llegir, mi no eh? no sé, sí. Algo vaig llegir si sí que posaria la veu Posaria cosa. Posa la veu només sí. Amb lo que és allò que diu Lo monaco". I quedes dius Ai, jo vull un matalàs, i vull un matalàs I un la nena que l'anuncia Bé, sí Dius, jo vull un matalàs així eh? per la meva sala d'actes per la sala d'actes. Vostè la sala d'actes d'un matalàs? Sí, home, on es pensa que faig l'acte, jo? Ah, clar. També té raó. Oh no, no estem a la guai. No no, estem jo és que a sempre a he dit dormitori. Sí, bueno, vostè... Veure, que, que això no vol dir que sempre s'hagi de fer la sala d'actes. No. Que es també pot hi ha la sala a la, de sofà, la, la sala de cuines, no la sala sí, de menjadors, clar. fins i tot la sala no, de No, si sales n'hi ha moltes. I fins i tot, eh, jo que sé, a l'ascensor, la sala d'ascensor. ascensor. Se va haver un follón que no sabe ni dónde es va... Exacto, Exacto. doncs total, el que li tornava el meu acreedor al final em va donar les gràcies per haver-lo trucat les gràcies, ni un euro ni un euro, ni un euro. De manera, les gràcies, cosa que ja estic més content bé, bueno, està bé, molt bé tenir aquestes converses amb els acreedors amb sí, les... sí, sí, ara es relaciona un un li... sí. rep aventures llavors em va explicar una coses... altra aventura diu, que fixa que jo tinc un proveedor ah. un pobre home que sempre ha pagat i va fer una obra per l'estat una obra pública diu, perquè es dedicava a construir sí Diu, i ara com que la construcció d'això faré obra pública i diu que li paguen a un any i mig bueno, és i va dir, que... escolta, és que jo haig de pagar els sous diu, sí, bueno, això és el problema Clar, jo li eh. pago un any i mig, sóc l'Estat diu, fem una cosa diu, doncs durant aquest any i mig jo no els hi pago les la... o... contribució i ni... no, no, els, els permisos o... ah, amb els treballadors no, no, amb els treballadors sí, diu però no, no pagaré la seguretat social vostè m'ho van descomptant d'aquí, li van dir no, no, vostès si no pagarà la seguretat social i caurà un paquet que no vagi exacte i dius, ells que diuen cornut i pagar el beure. Bueno, això és el que té l'administració. administració. Uh -huh. ja, el Clar, després si el zapatero no... se'n va amb els amb els banquès. Ja. però els va convencer de que ens donguin que que obrin la xeta, ja duna vegada, home. No oh, els donen les peles i a sobre a donar. Bueno, no, no donen. Fer, Ferma no, no donen les peles, donen avals. Diu m'enfadaré eh, si no donen crèdits. Sí. Sí. Jo em vaig fixar amb les imatges, ja on la primera reunió estaven tots asseguts en un sofà. Uh. Sí, això ho ha comentat tothom. La, sí. la segona ja estava en una taula, en però no hi més sensació de que estaven treballant. Clar. Però no hi havia ni cap paper ni cap bolígraf. Bueno, és que això tenen molt de cap, eh? per ser banquer... <laughs> Pensa que és qualsevol. Ara, també estic content perquè n'hi havia en cubates. <ríe> Dius? Bé, veu, veu, potser, el, detall, veu el detall. la cosa ja... Bé, no, de, de totes maneres, a aquestes reunions sempre n'hi ha l'estoneta que la entren als mitjans de comunicació, sí. filmen, fan fotos i tal, i després ve de veritat la reunió. Clar, aquella estona com a l'Aznar, quan posava els peus allà sobre la taula, i al ranxo del buix. No? Bé, jo, allò va ser una... Sí. I... Deixem-ho estar, aquelles... deixem estar. Sí, aquelles petites I... qüestions, en fi. In Sí, no sí, sí. sí, ara vol nada de sobre del, del Florentí. No, tant oh, tant tan de bocsi, sí, sí. Que ens ens riurem molt. Però un senyor que ha sigut president, escoltiu, no pot dir. ha sigut president per accident aquesta oma. Oma, perquè va insistir molt en, vaya sé senyor González, sí. que és lo mateix que ara està aplicant la la soralla aquella. Sen de Santa Maria. Sí, ara està aplicant lo mateix per com diria la Cebes, la Jamonorra. Ah, oh, sí? tant de picapits. Mireu. Oma. La CV de Polònia. Ah, la CV és de Polònia. El bueno, que passa és que la Sáenzes és en Anita, vull dir, és allò ah, però, proporcionada, però, sortir, però model clou, eh? unes fotos aquí ben, ben atractives. Bueno, bé, deixa, de -deixem en ah. fent, en fent. No bé, deixem-ho estar. No hi vaig fixar les fotos, També les fotos. No fixat bueno, només, les només, hi vaig fixar només una, però està bé. Sembla està molt la bé. La foto està molt ben feta. Segurament que molt millor que aquelles de totes prenes de pell que van fer les ministres. És diferent, és diferent. Unes eren que lluïen uns abrics i aquesta lluïa amb Cos. altres coses lluïa la seva, la no, seva no, pròpia no, no, carn però no, però no tant, tampoc no pensi que ara a, a, a, la gent es pensarà que això és un, un nu, que va estava la mar de, la mar de bé però està molt ben molt, molt atractiva no, no, sí, a mi m'està sorprenent cada cop més el PP, eh? sí, també tenien sí, sí. aquella que va suposar, va sortir amb bolinguilles en una revista ah, bueno, i ara a Andalusia han fet una campanya que em va fer molta gràcia que diu, sal de l'armario i llavors diu, digues, de cara a les jocs que digues que ets del PP. I el president d'un dels llocs d'això de ha sortit de l'armari de veritat. I dius, que no era això. I no era això, que t'ha no confós, ha confós. Ha confós. Has de dir que ets del PP, no has de sortir de l'armari. Mm, claro, claro. Que aquí defensem la família has, i los has, valores cristianos. Has de que tens la seguiment del sí, sí, de sí. Partit Popular. Sí, sí, sí. Per cert, quan vaig estar aquests dies, i he estat uns dies que he anat a, a, Burgo, mm -hmm. a Burgo, em vaig espantar, anava per l'autobus, no, per l'autopista, per l'autovia, perquè quan no es paga és autovia. Ah. Grande, però autovia. Sí. I tenen zones de descans. I vaig entrar a fer... Sí, el que ho fa és arrencar com qualsevol viatge. Allò, aliviar-me. Sí. I vaig entrar darrere la porta i hi havia una, un grafiti que posava Gitanos i Catalanes ladrones. <ríe> Hay que pagar para trabajar. I llavors no el cava. Molt bé, Tano. Llavors... No vaig entendre el missatge gaire clar. No, no, al cap va estar claríssim. Sí. És feix. diu, haig que pagar per a trabajar Dius, amb aquest, amb aquest desgraciat el deuria estafar. Pots contar I llavors jo vaig associar... Igual era un giner en català, allò com, sap, com el pare del Perec, sí. que venia el tratge i els enredava i no sí, sé què. N'hi no, no, havia molta gent. Bueno, ni, sempre ha hagut gent d'aquesta sí. tot arreu, eh? Sí, no sí, tan, sí, sí, tot, sí, sí. Aquí sí, sí. hi ha tot arreu. Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs bé, senyors i senyors, el que anàvem. Això és en companyia i, com sempre, tindrem un equip de gent que estarà treballant. En el control de sol, el nostre company en Sergi Garcia, que ha vingut avui a l'home menjant pizza, dius, ja... Tal, perquè com que sap que vostè no va al petit rebost estirar-se... Que no vaig, diu. Bueno, anirà vaig per estirar-se vostè. Clar, vaig estar a la treiva per fer... Oh, després oh, li explicaré la recepta. Oh, oh, oh. Uns cigrons amb xuris. Després li explico com el vaig fer. Cigrons amb xuris. Sí, senyor. Vale, vale. Ai, per cert, ara què diu això, cigrons amb xuris, que no li he acabat d'explicar, lo de la soralla que s'ha sí. demanat. La seva fórmula és, eh, per acabar la crisi, el primer diu que plegui el zapatero. Yeah. o sigui que és el mateix que aquell vaia senyor González, ara plega el senyor, ple, Zapatero, el senyor diu, Zapatero i s'ha arreglat la crisi hi haurà un aturat més, però llavors nosaltres entrem al govern i ho arreglarem, perquè tenim les fórmules, diu coi, doncs pues digue-les les digue, -les, digue -les. però si plega el Zapatero s'hauran de fer eleccions sí. i això vol dir que guanyaran ja el PP? No sé, això diu ella ah. el que passa no, no, pregunto, el que jo... passa que jo penso que si han eleccions? Sí. Algús reactivarà l'economia aquest país, almenys les imprintes. Això sí, això sí, faran paper, faran paper. Sí. Les papereres faran sí, sí. paper. Els investigadors potser investiguen més. Investigarem més. Els agents secrets quan bueno, es murmuran, tot, tot, tot, tot, mouran... tot, tot serà, tot serà un què... Doncs, en fi, els deia que el nostre tècnic és el senyor Sergi Garcia que avui ha vingut menjant pizza, perquè com que ja no confia que vostè vagi al petit rebost a la plaça Vendra número 4 argentona, mm. eh, i li porti alguna d'aquestes delicatessens que vostè gaudeix, bueno, però que, que els més ens quedin mirant alvis... Escolta, jo, cadascú s'espavila. Jo vaig trucar al 93 7 97 i vaig dir, Mònica, tenim cigrons? Vull dir, ui, tinc uns que acaben d'arribar. Diu, te'ls guardo. Dic, però sigurons cuit o el siguron que després se l'ha de posar amb aigua exactament, un dia abans es posa amb aigua, una mica de sal i, i, i a l'endemà es cuina santa paciència sí, eh? sí, el xuricet, el I, i mongetes també n'en deuen tenir també la mongeta amb, amb, amb, amb xuris no m'acaba de convèncer no, jo el dia mongeta em sap què queda molt bé? amb I un botiferró d'aquests de ceba? n'hi he menjat molts allà ja el veig jo més gros és que sí Eh, sí, sí. i amb aquest jersei sembla un jugador de rugby està avui Escolta que s'hi surt eh? sí. mira, té un inconverient aquest jersei què li que, passa? El, el... el coll i el coll, no, se m'enganxa amb el cable és que té un cable, Am, amb amb el el cable. Molt, molt enganxós amb cableja això ja hi farem doncs sí, n'he menjat molts de cotiferons, de ceba i d'arròs sobretot l'arròs no. ja sí. sí. és massa feixut que allà poses, sí? que demanes, dius, va, tot són assadores allà, eh? Home, clar, normal. Tots són assadores, normal. entres, doncs, bueno, no sé què, i vaig veure que em posaven només quatre talls, i vaig pensar, ui, ui que poc. ja me n'he no me'ls podia acabar. Clar, no és que acabar. sembla que no, però després s'etipa tot això. I després vaig passar un petit, una petita qüestió, perquè, clar, vaig anar a sopar l'hotel, mm. i doncs, clar, vaig demanar per la carta, i jo vaig demanar, dius, va, demanem els plats aquests típics, clar, doncs pues vaig demanar un primer i un segon i el primer portava formatge Vai, i home. vaig haver de passar la meva senyora i jo menjar-me'l -me d'ella i el segon em va passar el mateix i... o, sigui, o sigui, la meva senyora va menjar el seu vostè va escollir la seva senyora o va menjar sí, el seu sí, sí, sí, és ah, jo vaig no, menjar no, sí, el no, sí, sí, sí. que... em va dir, bueno, la, el proper dia que anem a algun lloc, pregunta si porta formatge Clar, i dic, pues tens raó un petit detall, ten, ten o sigui, que ha fet sang colesterol aquest cap de setmana exacte, eh, sí, sí, mira, m'he passat tres dies, escoltim parlant-me. Però a part d'això ha visitat algú, no? Sí, senyor, catedral, només parla de menjar. La, la, la, la de Burgos. Com està amb el petit rebost la, la, dius, la catedral de Burgos, l'Herma i tots aquests pobles així macos. Ah, ma ah, macos, xulo, macos, és macos, macos, macos. Sí. macos, macos. Fred, Vaig... neu? Fred, una mica de rasca, ens va fer uns dies de sol. Neu no. Neu no. no? Neu no, no. El... Ni, ni el diumenge? No, no, Madrid, no, no, en... no, perquè a nosaltres ens va passar com el dels Munsters, que es té el, el núvol sobre, però nosaltres portàvem el sol. Anavà pensant... Ah, molt bé. I vam arribar, una nevada... La meva filla em va trucar, diu, esteu vius? Dius, pues sí. sí. A veure, dius, per topista, què et pot passar? Home, és difícil. Em vaig a coquinar? Sí. Quan vaig veure que hi havia un cartell que posava màquines, que tenia bé, trabajando. I jo vaig mirar al terra, i dius, pues conya, que no... Sí, no, aquí no hi ha va començar hi ha a una mica hmm. i jo mirava el termómetro del cotxe, dius, 4 <coughs> graus, dius, això no gela. Quan arribem a ser-ho, preocupem-nos. I no, no. No, no, no, no, no va tema. passar. Oh, bé, molt bé. Ceite, sí, el tom-tom li vaig dir, porten cap, oh, a cap a casa. Oi, el tom-tom, Inicio, inicio, i cap a casa. Ui, el tom-tom és molt perillós, eh? Per què? Si sí, va molt bé, home. Diu, aquí, diu, hay camino sin asfaltar. ¿Quiere evitarlos? Diu, sí. Diu, pues no lo puedo llevar porque el destino es un camino sin asfaltar. Clau. Ama, viem, si busquem un lloc sense asfaltar i li diu que no vagi, fos doncs el deixarà la... abans de que comenci el camí. Per conya, eh? és que el convent <ríe> al costat és, és de pedra, no està asfaltat. Per això no el porta, pues avé li he dit, "Pues sí, pòrtam-ho, que mi." De... Li diu, "Sí." Ah. Llavors tarda arriba la carretera just allà i el tros que fan de parking és sense asfaltar. Clar. Dius, "Mirem mou primer, eh, tom tom." "Ma, no, manos, és com a la sè." "És com a la sè que ens queixem de tot, eh." "Mirem mou prime." Pues si vostè li posa Plaça de Vendra número 4, i el porta el petit rebosc, el tom-tom Sí, Argentona, si Argentona. no li posa Argentona, bueno, Argentona El poble no va a l'altre sí. lloc per, per, per, per, Has de començar pel país, Espanya sí, Vostè posa Argentona, plaça mm. Venda número 4 Petit rebosc Exacte. I cataclac, diu, vol evitar les autopistes Diu, sí, per sí perquè sí. hem de pagar autopistes Anem sinonxant, per perquè rebar, no tenen per Diu, vol asfaltar Diu, no fa falta mm. perquè allà està tot asfaltant I tant. I, tant I quan surt allà, marca, pim, pim, pim, administració de loteria Bon dia, pom, pom, pom, pom, Rambla Santana número 2 Premiada dalt mm. I ho haig d'anar Iau, porta. Per, perquè resulta que m'han tornat els calis també dels últims números que vaig comprar jo, no, no hi ha forma de desfer-me de d'aquest bitllet Oi, per cert, jo, he, jo també haig d'anar aquí a l'administració un buen dia sí? Sí, perquè encara tinc el de Nadal i encara em en caducarà Va, un cantó, -ca, és que a Nadal... vostè també li costa anar eh? mira que el fàcil que és pujar aquí a la Rambla Santana número 2 i, i, i, i no és capaç d'anar a dir escolti eh? una cosa, i si jo per exemple truco el 93 751 61 70, hmm. i dic administració de l'altre bon dia, sí, mira, sóc a l'avi, de la ràdio del programa en companyia i tal, per què no no, no veniu aquí a l'emissor a recollir-me el nombre ho home, a... jo diria que, que, queda, lleig, que és de morro, eh? queda lleig, és molt eh? de morro sí. el Juanjo potser que diria escolti'm, vinga aquí que estem al costat sigui vostè, queda, espabilis queda, un dia queda, queda lleig, home no? sí, queda lleig, queda lleig sí, sí, sí, bueno, potser, que potser, sí, potser se li caduca, eh, caducan, eh quan caduca? Em sembla que els tres mesos a ah, novembre, gener i febrer 93, 751, 6170 i Juanjo, quan caduca el... exacte, el, el, quan el caduca el dècim de Nadal, el, el de Nadal? ah, doncs ara trucaré ara, trucaré. Clar, ara quan sí. acabem de fer la presentació farem una trucada a l'administració de loteria avui bon dia, escolti no hi ha res com tenir una administració de loteria capçalera, sí, perquè així està, estàs informat et serveix, et serveix, et serveix, et serveix. Eh, doncs els idea deia, tenim el nostre company el Sergi Garcia tindrem la nostra rista de col·laboradors, la Sila Robles tindrem el professor Cutremant tenem el senyor Cristian Peralta que ens fa les notícies aquí de Premià de Dalt tindrem el senyor Monegal tindrem el senyor Garigot eh, la redacció estarà el senyor Manel Pinheiro eh, tindrem el grum que és el nostre becari i avui la nostra família augmenta no és que hàgim sigut ni pares ni avis sinó que avui tenim un col·laborador nou Sergi s'ha assustat jo eh? sí. no he sigut, jo eh? no he sigut no se sap mai un dia arribar a l'apareix coses... per aquí una noia amb una criatura en braços plorant Sergi... Te'n recordes Sergi, de te fa 9 no? anys? No no! Sí, te'n recordes? No, no, no em són. Tinc no. molt mala memòria. Sóc sí. amnèsic. Qualó? <laughs> diu, per aquestes coses, noi, té memòria de peix. Ai, senyor. Encara no s'ha acabat de pujar els pantalons i no se'n recorda la noia. <laughs> home, no sigui així, pobre home. <laughs> molt oh. exagerat, això. Per cert, diu, com et dius? <laughs> Sí. Això és una altra història Exacte, sí La, Tal que s'ha de dir sempre carinyo I si no, no t'equivoques mai No, no t'equivoques Bé, bueno, parlàvem d'una nova incorporació Sí, parlàvem d'una nova incorporació El senyor Jaume Cap de Vila Cap, que vostès els coneixeran Que és un senyor que es dedica a l'humor gràfic I que fa acudits a l'avantguàrdia I al món deportiu, entre altres llocs I que a més és un estudiós del món De, de les revistes satíriques mm -hmm. eh, Sobretot les dels principis del segle passat I a més d'aquests grans dibuixants Que va tenir el país Exacte. I com que nosaltres sempre ens agrada aquest tema Sí. i malgrat que som experts eh, deixi'm fer el xulo, malgrat que som experts Buà. no arribem a l'alçada del senyor Cap i llavors hem dit, doncs mira portem, un... portem el Cap que ens vagi parlant un que tingui l'alçada necessària cap i, i llavors el senyor Cap cada setmana doncs ens farà 5 cèntims o d'un dibuixant o d'una revista això aquestes. mateix, per tant això vol dir que vostè ha danar me a l'administració loteria avui dia cobrar aquests diners eh... i anar un petit rebost i almenys portar mortadella, popó per cap, cobrar encara no que no m'ha tocat, haig d'anar a canviar o sí, sigui, jo no pot cobrar? Sí, que el puc cobrar, però. Pues no, són 12 euros només. Jo oh, no... emsareu segur que duna mortadela. No pot ir revos sí, segur que duna mortadela. No, però jo si vaig al petit rebosc, és per per alimentar-me ah, bé. Sí, per agafar colesterol. Ah, exacte, sí. Després no colesterol. passarà a les ITVs, eh? Ara ja, com l'acabo de passar recentment ja tinc els resultats fets. O sigui, ah. ara puc aprofitar-me fins la pròxima ITV. Està molt bé. Allò, ara ja podem treure ah. a l'alabre del freno, que ja hem passat l'ITV. Això no? mateix, clar. Està molt bé, això. Molt bé. En fi. Que no m'escolti la doctora Salvador, eh? Sisplau. plau. Sí, vostè mm. també. És que això, això és com deien, això és com el Facebook. Que la gent diu, "Oh, es posa allà i posen fotos i no sé què, dius, que no és una TL, que lo que tu poses allà ho veu tothom." Clara. Eh? Pues això és igual, vostre que puste per per aquí. Ja. Ara em ha que la seva doctora va per la carretera. I diu, "Aquesta bé la conec." Diga, "Si sí. sí, és el Ricard." Diga, "Ah, però té trucada." Ricard passa per la consulta sisplau, Sí, sí, sí, sí. Que parlarem. de, bueno, de fet vaig chal el dilluns. Val. <laughs> si sí, sí, és que vostè és un bocamoll sí, és Clar, no, no. el dilluns és n'hi porto, sí, porto els resultats ja estan fets o sigui que jo, ara ja puc anar tirant Escoltem, i, si, i si agafa el Sergi que li treguin sang al Sergi això, això el pròxim dia el pròxim dia que si m'agafa així es que no diu, de què és l'analítica mm. diu de sang diu Sergi porta el braç diu, que la, de, de, de pichum diu Sergi aquí tens el potet i apa, i, apa mira, fes un riuet diu, diu està sa vostè com un jove eh? com has canviat Ricard diu, està sa no, com un jove eh? mira et deixaré menjar més dius oh bien ara imagina't que és al revés que se'l diu està vostè molt fotut eh? com li diu ara amb el Sergi Tio. diu Sergi ves al metge Ah, tu, eh, no t'espantis, eh? No, no passa res no no re. re. Però jo un... estava millor que tu Sí, un control, eh? És un control d'aquells tontos <ríe> sí, mira, una... Hasta per anar-hi Per un anàlisi no, total res. Porta el resultat <ríe> En fin. Bé, senyores i senyors eh, Són ja les 19 i 25 minuts I anem a començar amb la música D'un senyor que es diu Juan Luis Guerra Que fa temps ja ens parlava de que la vida pujava I que ningú feia res per arreglar-ho El costo de la vida Bichuelas no se pueden comer y una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés ah, ah, es verdad ah, ah, es verdad ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez El Peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega a usted, no hablamos francés. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, no me sienten. Eh. Somos un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 En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors i senyors, i al principi del programa jo els deia que havíem augmentat la nostra família en radiofònica i que teníem un nou col·laborador, que és el senyor Jaume Capdevila Cap, de Vila, cap eh, humorista gràfic, i que eh, també els m'he fet el xulo, els he que nosaltres som, i entenem, en qüestions de, de humoristes i en qüestions de, de revistes, però com que volíem que la secció tingués una prestància, qui millor que un que fos estudiós de, del tema. Així exacte, quedarem bé. Exacte, que millor. Aquí. Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda. Sentir-me dir que si estudiós i coses d'aquestes, això és molt, molt oh. gros, home. No, molt home no, gros. no, a veure, nosaltres n'en sabem, però no arribem a l'alçada teva. Sí, que. Que, que, que et dediques a, a buscar i a mirar i, i a remoure arxius i, i totes i, aquestes i coses. I a escriure i publicar. I escriure i publicar. Ara, ara, has, ara has publicat un llibre sobre el Tisner. Sí, vas, mira, tan, acaba tant de sortir ara mateix que encara no, jo no, no el tinc físicament, perquè mm. ve de llei, de l'aneditat a Lleida, de pagès editors, mm. és una mica de biografia de la part de la faceta dibuixística del, del Tisner, no? que mm. de fet el Tisner ha escrit molt ell mateix ha fet molts volums amb les seves memòries i hi ha, hi ha biografies de, de tot, el, doncs el, tisner, mm. el periodista, el tisner escriptor, el tisner fins i tot el creador de molts, de molts encreuats... Sí però pues jo, bueno, vaig dir, home, però tisner, tisner precisament el pseudònim aquest de Tisner de Valmir-Tisner, doncs ve de, de, de quan ell feia gargots quan Exacte, feia col·laboració del sí. Benegre, uh -huh. i, i bueno, doncs aquí hem intentat reivindicar una miqueta aquesta faceta, no? I, sí, és tan nou que, no, que no, no, no... la gent que no cal que s'aboqui a les lluneries ah. encara, perquè no, no, pot ser que encara no li trobi, eh? Ja els hi donarem el tret de sortida, ah, sí. no més sí. endavant. Ah, ja, ja avisarem, ja avisarem. Quan, quan el tinguis, llavors ja, ja quedarem aquí, farem una entrevista com a autor, a part de la teva faceta com a col·laborador. Farem eh? en doblet aquell dia. O sigui que eh? la gent aquell dia ja es pot tancar la ràdio i... No, jo, home, no. no, home, no. no home, no. Una, no, no. una, no. una no. petita saturació sempre va bé, de tant en tant. No, no. Unes sobredosis no, no. va bé. Clar, nosaltres això ens fa molta gràcia. Però jo no sé si la, la gent en general això dels de sentir parlar els dibuixants. Els dibuixants s'ha de veure els acudits i s'ha de llegir les gràcies, però això de parlar, de veure qui són i què fan i què deixen de fer, no sé. No sé. Home, jo, jo, crec, jo crec que sí, inclús les revistes mm -hmm. i aquestes anècdotes que hi havia i coses sí, que d'uns ja, havies explicat en petit de comitè, per de exemple, d'en Begueria, que sí. de el tancaven i totes aquestes coses, jo penso que a la gent sí que li agrada. Bueno, provarem de fer-ho distès, eh? el que passa que jo tampoc soc una persona molt que expliqui coses divertides. Esclar, jo començo a enrotllar amb coses, no? no, Ora, no sé tu ja et tallarem ah, et direm, clar, fins això, aquí, això. i llavors ja si, si hem acabat, hem acabat, i si clar, no molt... la setmana vinent continuem. Exacte. exacte, exacte. Farem com, a, com els teves o continuarà. Continuarà. Exacte. Molt bé, no? és una bona tradició. Doncs ara et faré la pregunta, de què ens parlaràs o de qui ens parlaràs? Avui, eh, per, per començar, no? per, per, per, per, per engegar una miqueta tot plegat, mm. jo he pensat de no parlar de ningú concret, ni de cap publicació concreta, ni de, de cap eh, humorista concret, sinó de parlar una miqueta de la tradició satírica catalana en uh -huh. general. És no? uh -huh. que reivindicarem una miqueta que els catalans... Eh, eh, I tenim alguna cosa a dir, no?, amb això del, del, de l'humor gràfic i de la sàtira, perquè realment hi ha una tradició catalana important. Eh, uh -huh. Fins fins un, un dia, això de la Guerra Civil, diguem que ens vas va esbutjar una miqueta i des de llavors, bueno, anem... Anem a tranques i barranques, anem endavant, però ja no, no estem en primera línia mundial com havíem arribat a estar els catalans. No? Aleshores, mm -hmm. bueno, la història de sempre, no? els catalans collonuts, <ríe> mm -hmm. al segle, segle, segle VIII, no? però després ja sí, té punyades. No? Sí, no, sí. No? Però Eh, llavors, o sigui, tot el que seria finals del XIX i principis del 20 va ser l'època d'aurada de de, ho, Home, de les revistes satíriques i, de, i dels grans ninotaires. Sí, sí, bàsicament a Catalunya, a Catalunya es converteix en una potència mundial de, de l'homogràfic, el que és el tombant del segle XX, no, del segle XX, dels anys 10, 20 i 30. I, i realment el nivell de les publicacions i de la sàtira catalana és... Eh, de, de, de, de, de primeríssim nivell, és a dir, és equiparable pràcticament a les, a les grans potències en, en matèria satírica que, doncs, que eren França i que eren Alemanya mm -hmm. i després doncs, segurament venia a Catalunya per la qualitat de les seves revistes satíriques dels seus dibuixants, dels seus eh, fabricants d'acudits i, i, I després doncs, venien encara doncs, els, els anglesos i venien els, els italians i, és a dir, que, que realment, i després els americans. Les coses després han evolucionat, han canviat i, mm. i ja, ja, ja, ja no, però sí que arriba un, hi ha un moment en què les publicacions que es fan a Catalunya son, serveixen de mirall de, de les que es fan a la resta d'Europa. No? Això és una cosa que, que avui sembla, que, que, que, que sembla mentida. No? Mm. Doncs, doncs era així. Això és no? deu, mm, deu una mica al rebombori polític de l'època, a la llibertat que n'hi havia en aquells moments... No, no precisament, perquè eh, justament eh, Espanya, de, l'Espanya del segle, del canvi de segle, és a dir, mm -hmm. del, del tombant del XIX o de la, de la primera dècada de, de, del segle, doncs no, no és un paradís de llibertats, més aviat el contrari, no? és un lloc on hi ha molta repressió, Uh, cultural, sobretot i també política, i sí. més a Catalunya, uh -huh. on uh, els moviments catalanistes, com si diguéssim, no fan una, for, una fort contrapesa al poder uh, de Madrid. No tinguem la situació uh -huh. al principi del segle estava pràcticament com ara. No? Com ara fort sentiment catalanista d'esquerres i de dretes, però catalanista contra el sentiment centralista de Madrid uh, que, que cullava molt fort, és a dir pensem que el, el 1906, Eh, hi ha l'assalt a la redacció del Cucut, eh? el Cucut mm -hmm. una redacció és eh, una publicació satídica, diguem, catalanista, una miqueta més aviat de dretes, no? mentre l'esquell d'autoratge era satírica catalanista, però d'esquerres, mm -hmm. doncs hi ha els militars campanyats amb un xiste d'en de, Junceda assalten la redacció del Cucut, yeah. la redacció de la Generalitat de Catalunya, i després el govern espanyol promulga una llei o, eh, en la qual... Eh, encara dona les roles militars i fa una censura molt més forta sobre totes les publicacions. I aquesta llei d'on serà vigent pràcticament fins a, fins a la República, l'any 30-31. Jo penso que s'hauria d'explicar una mica la, la portada aquesta al Cucut, perquè eh, ja es portava, suposo, temps eh, apretant una mica amb, amb, amb acudits i en llavors els militars estaven una mica fars. I a més havien, havien perdut la, l sí. l les colònies d'Àfrica. I han des de, un desastre àfrica. Des, de, des del, del final, al final del... 1800 els militars espanyols no, no, vi, no havien fet res, diguem, havien perdut tot el que havien pogut a Àfrica, totes les, mm -hmm. les col·lòries africanes, també havien perdut la guerra de Cuba, havien perdut feia poc, doncs, havia hagut el desastre d'Anual, doncs, sí. és a dir, els militars espanyols, diguem que no és un... ser militar espanyol no és allò que diguessis sí, que, que, que era una cosa de molt prestigi, no? I més en el sentit en què a Catalunya això l'exèrcit espanyol els feia molt poca gràcia, Exacte. és a dir els militars espanyols a Catalunya el 1905 i el 1906 pràcticament eren una força d'ocupació, eren militars que eren tots extremenys, mm. eren andalusos, mm. eren uh, aragonesos i estaven a Catalunya i no entenien els catalans i, mm. i que parlessin en català i que i eren, eren gent que a Catalunya estaven malament no? mm. i Uh, els catalans, clar, les publicacions catalanes em feien de, de, de, de, de dels militars espanyols i clar, uh, aquest acudit és un acudit tan tonto que passa que sí. ja venia de tota una campanya d'acudits que s'havien anat fent, no només al Cugut sinó des de totes les publicacions satíriques catalanes contra l'exèrcit mm. l'acudit doncs és tan tonto que com uh, el, diguem que en unes eleccions regionals uh, un Uh, van guanyar uns regidors, van bueno, un partit polític i van fer un banquet, que és a dir, el banquet de la victòria i llavors el Junceda va dir això militar parlant amb un senyor i diu, escolti, què se l'heu aquest senyor? Llavors el banquet de la victòria. I el militar deia, home, doncs, si victòria seran paisanos, volem dir, home... Se, sí, se no, no seran senyor. militars. Eh, vol dir que amb la victòria, qualsevol cosa, menys militat. una no? victòria militat, i per això es van emprenyar. Es van emprenyar que van fotre foc a la, a la redacció del Cucut, a la redacció de la Veu de Catalunya, van anar a l'impremta on es feia el Patufet, que era de la mateixa empresa que editava el Cucut, i van cremar tots els, els mollos, les impremtes i tot i van, fot van fotre allà la, la, la passa del Casanyes. Cassanyes. I llavors va celebrar una victòria amb fogueix i tot sí, el sí, sí, mira, que en foc. Contra la premsa és veu que van Clar. poder. Eh? I, Diu, va hem ser. guanyat a la premsa. Eh? Perquè fos diguent que no servim sí. per res. No, no, realment va ser una victòria militar perquè van aconseguir promulgar la llei que es va anomenar la llei de jurisdiccions que permetia que qualsevol eh, referència que es fes a la premsa a tot Espanya, als el, militars, que pogués ser jutjada per tribunals no civils, sinó tribunals militars. En global, la censura va ser molt més forta durant tota l'època del Primo de Rivera fins al d'adveniment de la República. Podríem posar un consell de guerra. Exacte, tu feies un xiste o un comentari sobre militars. Molts dibuixants van haver de fugir, a Bequeria, per exemple, que hem comentat abans, o Foli volia a o Picarol. Molts dibuixants van haver d'agafar les maletes en la Santa França una temporada... Exemple, a a veure si, si la llei de jurisdiccions els havien de fer un Consell de Guerra o no. no? O sigui, mm -hmm. La professió de dibuixar en satíric tampoc no era una bicoca, no? com si diguéssim. Bueno, ara tampoc no és es que sigui, eh? No, la veritat, ara, ara perquè com que hi ha la crisi i tot plegat, el dibuixar es de gana, no? diguéssim, no, no, hi, no hi ha aquest plante... abans publicacions satíriques mm. catalanes. Hem de contacte que l'any 66, mm. Rafael Tassis i en Joan Torrent van fer un, un, una obra monumental, que és l'Història de la Premsa Catalana, i hi ha indexades pràcticament 2.000 revistes satíriques fetes a Catalunya doncs des de, de principis de la premsa, mm. eh? des dels de mm. sí, anys sí. del 1800. Des de, des de la primera publicació a Catalunya és del 1760. 1760 doncs Des de la primera publicació fins als anys 60 indexen totes les publicacions catalanes satíriques no? i hi ha 2.000 publicacions satíriques o jocoses o còmiques sí. mm. o burlesques o iròniques o, o, o fetes en català, és a dir, aquesta gent no van indexar les que estaven fetes en castellà segurament n'hi hauria molt de comptar unes 1.000 o, o 1.500 més n'hi ha unes 800 que estan editades a Barcelona i les restes estan repartides doncs, per comarques, no? perquè cada població, doncs, jo que sé, per com, no hi ha cap població a Catalunya pràcticament que no tingui doncs, durant un carnestoltes o o, un, o que hi hagi una intenció satírica contra un govern determinat i que algú faci una revista que llavors durant dos números o durant tres números també no hi havia televisió ser... això, eh? sí. però eh, aquest, aquest, aquesta quantitat de, de publicacions satíriques fetes a Catalunya és un número altíssim, altíssim. Mm. És que duplica pràcticament les fetes a la, a la resta d'Espanya no? és a dir que això indica el poder o, la, o, o aquesta mena d'afició dels catalans vers doncs, la, la, la sàtira com a eina per transmetre doncs, uns missatges, unes idees, o simplement com per comunicar. No? Doncs molt bé, doncs, eh, com, a, com a introducció el que és la secció ha quedat ah, molt bé Veus com no he he sigut, veus com ja eh, ha quedat a me i tot? Ara em sap i tot de tallar-te no, no, i que s'ha acabat ara, el ara. temps tu. Ho hem d'anar eh? dosificant, eh? perquè això mira, una miqueta fa gràcia, però per això t'he explicar una mica de, de què anava l'acudit i tal perquè la gent es, es, entengui que per petites coses eh, una jugava al físic sí, sí, sí, no. però, També no? clar, cal entendre que l'humor és una qüestió cultural l'humor que feia riure la gent de fa 100 anys, com que els, els les costums culturals i els referents ens han canviat, avui mm -hmm. no ens fan riure nosaltres, és que pràcticament no ens fan riure coses que feien riure fa, fa 30 o 40 Juntseda, anys. L'acudit de Juntseda no està malament, eh? eh és veritat doncs, que els mecanismes que, amb els quals es fabrica un acudit acostumen a funcionar sempre mm -hmm. a, a través de les cultures i a través del temps, no? però és veritat que els referents en la premsa satídica que són immediats, que són directes, i diria, sí. avui, si fas un acudit, te'n fotràs doncs, de la crisi, del zapatero, no sí. tinc una pregunta I... per a vostè, I... i que, no, i que cosa... demà ja no val. Ah, exacte, demà, ja demà poder demà. val, però, però d'aquí 15 dies igual ja queden el referents una mica lluny, imagina't d'aquí doncs, fa 50 anys o 100 mm -hmm. anys o 150 anys. No? Aquest és el perill de la sàtira que, que caduca és molt efectiva en el moment però caduca, caduca. Molt, molt, molt, molt ràpidament però bé, n'hem parlat doncs molt bé, doncs ho deixem aquí la setmana vinent eh, tornarem a contactar tu i ens farem cinc centis més doncs, el dibuixant o d'alguna d'aquestes revistes -de, farem, de les dues sí. i pico aquestes que has dit que Déu-n'hi-do bueno, o sigui, tenim eh? per almenys dues mil sessions eh? Déu-n'hi-do Déu i si qui li fegeixi els minutaires imagina't, bueno, tres mil gràcies Cap, claro, eh, ens trobarem la setmana vinent i ara anem amb la música la música d'un senyor, Jordi Batista que ens parla del temps de la vida.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 De dones que el temps i l'espai són un somni I tot ben un mateix paquet d'un deliri Que tot gira i gira al voltant d'un sol univers Com un tornidó de festa en la nostra ment I dema que usà, què passarà i dema que usà I dema que usà, bona nit ara i dema que usà i de mà qui ho què passarà i de mà qui' ho sap. I demà qui' ho sap on anirà i deà qui ho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 No sé ara home, per què, em mira que esto no sé. com acabava la, la frase. Ah, va, va, no, no doncs ah. això, no tenia cap més intenció que aquesta, eh? I la teníem nosaltres, no? Ah, sí. Bona tarda. bona tarda. Bona tarda. Què, bona tarda. Jo, jo que faig... animats, avui, eh? Sí, jo que faig oh. presentacions d'aquestes que intento que siguin maques i planeres i el senyor Solent talla. No que no li tallat. Que pa que mal rollet. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. pas, tu no m'has no. sentit que el tallers. És, és que dic-la sida que ens posa i llavors se m'ha quedat mirant dic, home, anava a dir que ens posa la ciència de l'abast. Però és que el senyor Ricard ha de fer control, control perquè si no, vostè a vegades, tots ho sabem, que sobrepassa la línia de lo permissible. Ui, ui, ui. I no sóc el que li ha dit, eh? No, no, no. no. Ara no. anava a explicar una cosa però no ho explicaré. Millor, millor. Ja Deixem-ho Que la Cina aquí. ens porta el seu, Exacte, sí. la seva secció i de què ens parlaràs avui? Doncs li parlaré del fred i del calor, ja que estem en aquestes bon. èpoques tan estranyes de fred i calor, que sí, ens estem tornant bojos. Ho parlaràs mm -hmm. del fred i el calor o estàs pillant pels pèls? No, parlaré del fred ah, i el va, calor. Que va, va. Ja. Ja va, que comencem amb fred i el calor i ja acabem parlant dels núvols. A veure, però a vostè no li agrada la manera que jo lligo temes. Sí, sí, no, no, no, sí per això dic, Quina si ho pillem, ho massa. pillem. Però avui no m'ha pillat. Avui, ah, avui parlarem no vol... del fred i la calor. Del fred i la calor. Sí, senyor. I agrada o no li agrada? Perquè agrada, si no canviem el tema... No, no, no, m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim sí? perquè passo... Bé, bueno, jo no sóc gaire fredolic, però sí que passem d'una temperatura amb una altra sí, sí. i això no és bo pel cost. Oi, oh, ja estan dient que aquest cap de setmana vindrà molt de fred. I avui ha fet... ara? Sí. sí, sí, sí, ja li dic jo. I diuen que demà a Madrid que es preparen que els hi tornen a nevar, eh? Tornen a nevar? Sí. O sigui, ja estan acostumats després de d'antes sí, nevades. I tant, no? sí. Sí, sí. Ja no ens d'aquí. Ah. El primer dia fa gració, oh, neus. Sí. Sí. El segon dia dius, bueno, una altra vegada. Jo, a el vera. tercer dia, ja ah, toca els collons. Jo, sí, jo a veure, jo, per exemple, l'altre dia que es va perdre aquell noi fent escurbor, no sé quantos, sea, eh, la modina, sí, que el tio es va fer, va fer un iglú, sí. dius, aquest tio deu venir de Madrid. Per què, eh, home, Perquè està acostumat home. a la neu, dius, és un supervivent. Home, home si són gent de muntanya, home. Sí, diu, bueno, sí, un, un no, jo ja me veia una setmana al refugio, eh. <tus> bueno... Ja, que, que els de Madrid no han de perdre el temps en Sapiena del Mar perquè no en tenen per però en el riu Menzenaris i bueno vale. uleatge ule, no és que hi hagi eh? no, no. No, però sí. mm. i molta corrent em sembla que tampoc eh? tampoc però, escolta, tu no veig molts orperos a Madrid no. no, però tu agafes un avió per exemple de Barcelona a Madrid i t'ensenyen com t'has de posar l'armilla i això ho fan sempre però és per si ho vostè, imagina't el sí, que va, va fer-ho amb un riu. Sí. Que li han donat la medalla aquesta, l'han commemorat i tot. Uh -huh, perquè sí. va fer aterritatge forzoso a sí. un riu. El, el riu Hudson. Vostè, al un riu no veig com a Manzanares. Jo, eh? Més que un riu era la bahia. Eh? Perquè amb un riu, un riu... Bé, ara no ens posarem ah, a tític no. tític, tític. No, però... Parlem del fred i la calor. Vinga, parlem del fred i la calor. Sí. Perquè què? ens estem anant, sí, sí. ens estem I esgotarem el temps. I què tenim, Exacte. fred o calor? Tenim fred i calor, ah. perquè són qüestions sobre el fred i la calor que m'he fet jo avui, m'he llevat mm. així. Molt bé. Per exemple, una qüestió que jo m'he plantejat. Et preguntes a tu mateixa? Em pregunto a mi mateixa. Jo I... aquestes seccions les preguntant-me i després respondem-me. Te respondem respons, Xa, si perquè està a la dutxa. Dic, aquesta aigua per almenys està a 33 graus. Dic, tu estàs al carrer a 33 graus i t'asfixies. Sí. sí. A, a la dutxa estàs molt bé. Estàs a molt 33 augur. graus et dutxes tu? Jo poso una aigua molt, molt, molt, molt, molt calent. Et saltarà tu la tires, eh? No, no, tinc una resistència sobrenatural. No es preocupi. Bueno, Vostè no, no. sigui feliç. Però no vagis gent els graus a 33 graus, que aquí hi haurà algú que ens escoltarà, es la dutxa a 33 graus i tindrà cremadures a bueno, Però grau. sí, és normal quan no, es no cremis es una fluixa, Mano, eh? No, no ah. Potser sí, però bé, és culpa meva. Tampoc que la gent faci tot el que es culpa per la ràdio i vegi Tan... per la televisió. També és Poca personalitat. Exacte, exacte, exacte. També ho has dit tu ara. Bé, bueno, tu poses l'aigua a 33 graus. I Fé, llavors diu, si surt un carrer m'ho que vostè posa l'aigua a 25 graus. Sí. Si vostè posa l'aigua a 25 graus, passarà fred. Ah, sí? D'hi asseguro. Ah, sí? Tindrà sensació de fred. Mm -hmm. És que no, no hi posem mai el termòmetro. L'aigua normalment ha estat no 33, però a 29-30 graus sí que ens la posem. Sí. No? A l'Antoneta. Està molt bé. Dius, per què? Per què? Per, per no passar fred. tenim a 25 graus sensació normal, mm -hmm. i de fred, més o menys, però fora faria calor sí, a Ens ofegaríem, sí. I per sí. què passa això? Doncs perquè la sensació de fred té a veure amb la velocitat amb la que perdem la calor del nostre cos. Ah. I això passa que l'aigua condueix la calor molt millor que l'aire. Llavors la perdem amb més quantitat. Estem ah. perdent calor del cos uh -huh. i per això amb l'aigua a 25 graus tenim aquesta sensació de fred perquè anem perdem calor. Clar. Clar. Aquesta és la gran resposta. Ja sé que mm no és una gran resposta és aclaritòria no, no tenim altra cosa és aquesta resposta ah. llavors si tu et poses en bolinguilles per exemple com aquest noi que es va perdre així al l'esnorboar dintre d'un iglu que està dintre de, de neu, com és que no tens fred? Ah, Són, gran pregunta que mateixa fer. raó però si per tot és neu raó. tot és gel Bé, jo poso perquè... el cul al congelador de la, del meu frigorífic i s'emgela segur Clar, no, però això té a veure amb l'afecte pues d'iglú l'aire la, que queda entre l'iglú i tu sí. fa com una capa ah, i el que fa és és igual que la roba la roba mm. en si no és un, un material un que sigui més aïllant que la pròpia pell el que passa és que entre el, el que és la roba queden com cavitats d'aire mm. per exemple s'imagina si una bufanda d'allana doncs sí. entre els huecos de sí. la llana, mm -hmm. queden cavitats d'aire i aquestes mm -hmm. capes d'aire fan que vostè al final quedi com aïllat del mm -hmm. que és el fred i perdi menys calor. Mm -hmm. Perquè si no... tot el que és fred i calor mm -hmm. no és té a veure tant amb, amb la temperatura, sinó amb la pèrdua o calor que vostè té del seu cos. O sigui, és Perquè vostè un... sempre està a 36 graus, en és... teoria. És un mateix el que fa el, el fred i el calor, no? No cau fem nosaltres... O sigui, de manera voluntària no, però, ah. però, però el relacionada cos... amb, el, amb la temperatura del cos ah, jo sempre he dit el fred és qüestió psicològica i jo ara sortiria amb, amb samarreta Imperio Guilmig sí, segur, segur i després l'aniria amb a reculler amb ambulància <ríe> bueno, però jo surto ah, per sortir, surt. però el que sí que deu fer vostè quan sí. surt al carrer mm. i té fred sí. és encongir-se això sí però no, no passa gaire, perquè jo tinc una teoria que me l'ha d'explicar una vegada el meu pare i no sé si és certa o no, que com que jo no he portat mai bufanda tinc com molt de pèl, tant el pit com el platell, llavors això Absolute. diu que m'abriga del, del fred. Això ho o sigui, el meu, el no portar samarreta se surt pèl i fa de samarreta natural. O sigui, vostè vol dir que els seus pèls són com a conseqüència de que no portar la samarreta. Exacte, I llavors clar, el cos per no passar fred genera pèl. Li he de dir que té molt poca base científica, això, també. Bueno, però per què? Però a mi psicològicament em serveix. Clar. I permet el fet de dir, jo sóc com un mico, exacte. però té una explicació científica. Exacte, exacte. exacte. Jo, com això, que tinc pèl, doncs no, no tinc tant de fred. Vale. I què s'ha de fer per evitar el fred? Podem fer alguna en cosa? Encolgir-se, ja ho fan bé. Encolgir-se? En sí. Eh? Aquesta, aquest efecte que fem sense voler... Eh? Mm -hmm. hi ha moltes coses que les fem i són científiques, però no la sabem no. el nostre cos parla per nosaltres en aquest cas, quan sortim al carrer tenim fred i ens encongim mm -hmm. el que estem fent és reduir l'àrea del nostre cos en contacte amb l'exterior per ah. tant, què aconseguim? no perdre tanta calor ah. per la pell a mi em van explicar sí. a mi em van, em van explicar un cop que per evitar el fred s'havia de fer entrar dins del cos el, a l'aire de l'exterior, o sigui com respirar profundament l'aire fred, perquè llavors l'interior del cos agafa una temperatura més baixa i llavors no tenies tanta sensació de fred. Això sí, té... la sensació, sí, sí que és veritat, això que vostè de científic... De la mateixa manera que si es dutxa a l'estiu amb aigua calenta, uh -huh. com que el cos vol expulsar la calor de, de dintre, vostè acaba tenint, després d'una dutxa d'aigua calenta, més sensació de fred. Dir, la gent tendeix a dutxar-se amb aigua freda mm. quan si ho fes al revés potser aconseguiria un efecte després de la dutxa mm -hmm. a més refrescant si, sí, sí, però de dos minuts comença a suar com un porc Clar, vale, però... si vostè es dutxa amb aigua freda comença a suar perquè el seu cos s'ha sent fresc i llavors diu vaig a expulsar calor exacte, ja. exacte. que hem de parlar també de les expulsacions això de, de calor, però no sé si fer un altre dia ja continuem amb el fred i amb el calor eh? sí, que, eh? que per això tenim els pèls per expulsar la calor, no? la suor vull dir la suor per aguantar-la, sí, sí. Els pèls i el, les pestanyes dels ulls tenen també molta, molta utilitat perquè si no ens entraria tota la merda, el que és la merda clar. de l'ambient, mm. a el que és l'ull, que no, no, no anirien bé. No. I també, doncs, el, que, el cabell del cap serveix mm. també perquè bueno. no intri la suor cap als ulls. Sí, no, clar, però ja quan es comença a perdre ja... Llavors es pot fer un implante, eh, ja que vostè dic... Ah. Que, eh, faig cara de bono, jo. Eh? Sí, sí, per què, no? per què no? Per què no seguir les directrius de bono? No és un polític, no ens hem de fixar en els polítics de, del nostre país. Però jo que no, no... No, un jo... Implanté, al cap. no, no, que, que comencen a tallar-ho, que ho vaig veure com si fos jespa i nana del clatell i t'ho planten al cap i llavors et cau i llavors s'hi i torna a sortir el cabell. No, no, no, no, ui, no, no passaria per una operació, no. No, amb no? rapo i rapo, jo vaig bé el meu barret. Però es pot treure a vostè mateix i enganxar-los amb celo. Sí, home, amb l'octite. Amb l'octite ens enganxaré. Però després no creixen. Però bueno, fa donant però, el pegó. Però perquè, fa ja, maco, no? no? Pròvi-ho, pròvi-ho Pròvi-ho i ens ho explica la setmana que ve Sí, sí, ara ho provaré ara, ara. Ja fa Faré com un que, que es va comprar un espai que es veu que te'l tires al cap i fa com una sembla com cabell, que dius també Mala de Déu també, Tipo com si fos una serpentina però, sí. però això ens ho pot dir exactament qui va ser perquè clar... L'Àngel Casas L'Àngel Casas va fer això? Sí, per tapar la coronilla broma. home Home, però sisplau el... va fer el no, show. No tenia va agenda el estètica. Va, va fer show. show. Després va entendre que res que si un es calp, es calp. escalp és calp. És calp i punt. I punta. Ja I i s'ha punt. de portar la calvície amb dignitat. Exactament. Eh? Comà de si. Ser. Aquest, aquest seria el titular, eh? Si un escalp és es calp i s'ha de portar la calvície amb dignitat. Exacte com el senyor sí, però... Constantí Romero, que sempre ha portat en la calva amb dignitat. A tots els aspectes de tota la nostra audiència que pugui fer calva, no? Coma clar, clar. naturalment, clar. jo per mi és, és, és un símbol d'admetres a un mateix, que què, veure, què si, és si, això de posar si, si un senyor és calp, no s'ha de posar un un un, per, un perruquí. Posa un barret o una gorra i quedaràs com un senyor. No. però és que el perroquí es mm. perquè a més se'l compren quan, quan encara són rossos o morenos i se'ls hi va tenir la part del darrere, es va quedar el cabell blanc i llavors es plantifen allò i és que fa. fa ser... més sempre se'ls li aixeca per un cantó sí. sí. <Sos> l'han sí. fixat? Sí. sempre hi ha un lloc que diu per aquí no s'ha enganxat. enganxat però ells van que... tots dignes eh? amb el peluquin. Sí. Tu mà amb peluquin i caminen tot rectes sí. per què, perquè no se'ls hi caigui perquè es pensen Clar. que ningú se n'adona és Es nota molt, eh? Sí, sí, sí. sí que es nota, sí. sí, sí. Bueno, estàvem parlant del fred i el calor, i només ens queda ja un minutet, eh? Vale, és que, és parlem que... de quan bufem les mans que podem fer que surtin aire calent, sí. i fer-ho servir per calentar les mans, mm. però o també per escalfar. O quan et crema, mm. sí, fem les dues coses. Mm. Bufem les mans per escalfar-les i també quan ens cremem, bufem per a fregar. Exacte. Sí. Sí. Una mm. cosa més que fem des de la ciència sense saber-ho, i és que si fem si bufem suaument les mans a prop de la boca, l'aire calent surt dels nostres pulmons mm -hmm. i es posa en contacte amb les mans que estan a menor temperatura, per això es calenten. Mm -hmm. Si en comptes de bufar suaument, bufem amb força, no arriba a l'aire dels pulmons, sinó el de l'habitació a temperatura més baixa que es barreja amb el que surt dels pulmons. Mm -hmm. Llavors, ja dirigim l'aire de dels pulmons cap, a, cap al plat o cap a un volem que es refredi, no? Exacte. Què és? els sembla això? Mm -hmm. Té una mica de tapar-te i veiem que són les 8 del vespre, Eh, la laix deixant el punt al puntal. Ara avui, avui hem pujat, hem pujat xaré. M'està vostè pujant, vostè pujant la secció. Li he de dir, de dir, senyora Tàssia Robles, m'està vostè pujant la secció. estic molt content. Ara ja m'ha arribat a ser bien. Valeu. Eh, vist el tècnic. He vist el tècnic, estaria un tècnic en fin. Uh, doncs, Ira, ho deixem aquí, la setmana vinent ens tornem a retrobar, eh? I pensem en tot això dels pèls, que tu has dit que no té base científica i jo tinc els meus dubtes. Fàcil, fàcil, lo dels implantes amb cel·lo. Que no, que no, que no, que no ho faré, que no faré. Parlem de la calvici i tot això, o del que tu vulguis, evidentment, la setmana que ve, perquè per això és la teva secció. Molt bé. Déu-siau, fins la setmana vinent. Déu-siau. déu -siau. I la senyoreta Bonnie Taylor, que ens deia que tenia el cor malament... Mm. It's a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're down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 Doncs pues ese tipo soy yo. Això ho diu el Negro, i amb aquestes paraules comença el primer capítol de la sèrie Malviviendo, una sèrie ambientada i rodada al barri de Sevilla. Uh -huh. I un dels artífics d'aquesta sèrie és el Sr. David Sainz, que amb un pressupost minúscul han aconseguit ja tirar tres capítols i en vez de posar-los en una televisió local o regional o estatal, els han penjat a internet. I per això ens ha sorprès i volíem parlar amb ells. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo estaba diciendo, no sé si entiendes algo el catalán. Mm, no. Me he aprendido a mismo, pero sí, lo entendí. ¿Ah? Pues ya vamos ¿Ves bien. Cómo, ya ¿Ves vamos cómo no bien. es tan difícil? ¿Ves cómo es tan difícil? Yo decía que con estas palabras empezáis el primer capítulo, que se llama, me llaman el negro, ¿eh? que fue el piloto, habéis hecho tres ya de capítulos y los colgáis en internet. Y con un presupuesto eh, que, bueno, muchas productoras querrían, 40 euros, el primer capítulo. ¿Eh? ¿Cómo sí. lo hacéis esto? Con 40 pues años, rodar todo un capítulo. Cambiando el dinero por trabajo y pocas horas de sueño. Y <risa> empujando para adelante. Porque esto, como sale la idea de hacer esto del malviviendo? Bueno, la idea, la idea como tal, yo en una conversación normal y corriente, en la que acabé yo diciendo, esto podría ser una serie uh -huh. Y la necesidad, o sea, la necesidad no, más bien el aburrimiento de haber echado el currículum por toda la ciudad y no encontrar a nadie que nos llamase, pues fue lo que nos hizo dedicar el tiempo libre, forzado, a eso, a dedicarnos a realizar la serie. Y habéis tenido un éxito brutal en internet. Sí, sí, hemos tenido bastante éxito, la verdad. Y, y esto también está colgado en Youtube, me parece, ¿no? Sí. Y, y, ah, hay, no. y, no. ¿y habéis, habéis recibido, por ejemplo, de tanto de Youtube como del blog, eh, eh, comentarios a favor, comentarios en contra, ¿os han insultado? No hombre, tanto como insultado, no. <risa> Hay, siempre hay, ¿no? Opiniones para todos. Lo bonito de esto es eso, que, que la opinión siempre es subjetiva y siempre cada uno con su opinión mala o buena aporta al que al que realiza el producto en este caso. Entonces hemos tenido bastante, por ejemplo, el tercer episodio lo volgamos el 30 del mes pasado uh -huh. y a día de hoy eh, ya tenemos 500 comentarios, que es una pasada. Sí, sí, sí. sí evidentemente. No, yo le decía lo de insultar porque evidentemente yo he visto los episodios y a mí me han, me han gustado muchísimo, pero entiendo que no es para todo el público. No, bueno, yo yo espero que, que la serie la vea simplemente que le guste, que no le haya gustado el primer capítulo, ni el segundo, ni el tercero, y advierto desde ahora que no le va a gustar el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Claro. Oye, una cosa, David, ¿y habéis tenido alguna oferta para comercializarlo? Sí, han llamado unos cuantos sitios, un par de productoras y... Y nada, y de momento sí, en, hemos tenido fertiles, pero como hemos visto, ninguno nos esperábamos este éxito, y hemos mm. visto el boom, y somos conscientes de que en verdad ninguno de nosotros sabe nada sobre esto, y nos pueden engañar en, en cualquier momento, pues el tema lo tenemos un poco parado para, para que gente que sepa que de la que nos estamos rodeando, pues más o menos nos no aconseje sobre el tema. Y no, ...y no dar un paso en falso. ¿Y no tenéis miedo que el hecho de, com de comercializaros, entre comitas... Eh, eh, ...merme el producto? Es decir, que no seáis tan frescos como ahora como ahora sois. Sí, yo, bueno, es una cosa que pensamos. Una vez nos contraten, según para qué televisión... ...pues nos censurarán más o menos. Pero, yeah. bueno, sinceramente te digo que lo de malviviendo... ...no es solo las personas de la serie, ¿sabes? Que nosotros estamos aquí en plan... ...a ver si reunimos entre todos dinero para paquetes de tabaco y compartirlo... ¿sabes? ...que de momento seguimos aquí bajo mínimo. Ah, y a mí también me gustaría comentar a nuestros oyentes... ...que aparte de ver los episodios, que vean las tomas falsas... ...porque son sí. son realmente encantadoras... ¿eh? De, ver, ...de ver cómo rodáis y, y, y la ansia que ponéis en ello, ¿no? Eh, ¿Los guiones quién los hace? Yo. Tú. Eh, ¿Exclusivamente tú o interviene la gente? Sí. Bueno, yo escribo el guión en un principio, y luego me reúno con una parte del equipo, que son dos o tres, a los que, con los que él sabe, comparto más o menos el sentido del humor, y se los leo y a veces pues, me aportan cosas o me dicen esto, se los leo, veo cómo reaccionan y así pues más o menos pues sacamos el capítulo. Porque ¿cuántos sois en el equipo exactamente? Pues eh, somos ocho. ¿Sois ocho? Uh -huh. ¿Contando el de la música o sin contar el de la música? Sí. <risa> Contándole la música. Lo que pasa es que los cuatro actores principales, es decir, el negro, el surdo el caqui y el postillo, también a su vez son el director, el productor, el director de fotografía y el eléctrico. <risa> o sea, yo me lo quiso, yo me lo como. Claro, claro. En un principio, cuando empezamos con la idea de la serie, pues nosotros no somos actores, ni mucho menos. Lo que pasa es que nos vimos forzados a interpretarlo porque porque no teníamos actores a nuestro ¿sabes? para utilizar ni nada, entonces nos pusimos ahí y a la gente pues, nos acogió cariño. Eh, yo he visto una entrevista en el que estabais con, eh, con el Sevilla, de Mojíos Escocíos, y, y ¿nos habéis planteado que os empiecen a, la gente empiece a hacer los cameos dentro de la serie? Sí, de hecho habíamos quedado con el Sevilla para, la, para que hiciera un cameillo en el capítulo 3. Lo que pasa es que esta hora de promoción del disco, y lo teníamos complicado por el tiempo y tal, que al final no se pudo hacer, pero vamos, ha salido... sebastián o sea, aro, salió en el segundo capítulo. Hacía uh -huh. en aro de 15 días contigo y... Y en el tercero sale también el el, el Chávez, el del Corto de mi Señora, que uh -huh. era muy popular en su tiempo. Ya uh -huh. o sea, que son campeones mejor no en plan tan tan conocidos, pero son para mí por lo menos de caché. Bueno, el día que vayamos nosotros por Sevilla ya ya te llamaremos para hacer un cameo. Claro, claro, ya un detalle lo que sea, me lo de Gorría y de Camello, de lo que sea. A mí me gustaría el papel del paralítico que me encanta, pero ya está pillado. Ya, deja pillar, deja pillar. más que, que lo borde, eso no lo puedo cambiar. Por eso. ¿Cómo tenemos el cuarto capítulo? Pues al final de este mes. La verdad es que ahora mismo, si voy a dar una descripción en directo, a ver, se a nos ver. ha roto la cámara con la que grabamos y el ordenador con el que montamos. Así Anda, que... que... O sea, es increíble, pero es cierto, o sea, nos persigue la mala suerte y bueno, pues, o sea, ya nos cae bien y toda la mala suerte y sabemos tratarla, pero <risa> bueno pues, pero, ah, es malo, es malo estar acostumbrándose ya a la mala suerte, la verdad ya. ¿Qué, ¿Qué tenéis, la intención de hacer uno cada mes? Sí, bueno, esa es la intención que tenemos y que de momento estamos haciendo, esto, cada eh, capítulo se graba al mes, o sea, no hay esto ningún es un capítulo gran, grabado Esto es un gran esfuerzo, ¿eh? Es un gran esfuerzo, ya te digo, yo a veces como y a veces no me acuerdo O sea... <risa> Esto es así, los días los días pasan de tener, o sea, parece que tienen más horas y se hacen cortas Y, y, el, y el claro, ustedes lo sabréis, hacer un, un capítulo de 25 minutos al mes sí, es una pasada Es mucho trabajo, es, es mucho curro Es curro, a... pero bueno, pero estamos motivados gracias a que la gente le gusta y tal Pues eso nos ha, nos ha animado y de hecho nos anima y ahí vamos ¿Al final veremos un CD con todos los capítulos? A ver, ojalá de hecho, si, la, si terminemos la temporada, que yo espero que sí, de hecho es nuestra idea O pues, sea, vais, vais por ahí, ¿no? Claro, claro, nosotros, hombre, nosotros, todo esto empezó como una idea que, que suponíamos que le iba a gustar a gente Pero la verdad que pensábamos en plan a nivel un poco más andalucía, canarias ¿no? Pensábamos que, que, que habrían algunos puntos de humor que no cogerían en otros lados Pero uh -huh. ha sido de una manera bastante general Y, y el éxito y el éxito nos ha cogido de sorpresa y queremos terminarla y de hecho estamos buscando la página bastante visitada y tal, y entonces queremos buscar algo de publicidad para que más o menos nos dé dinero para claro. seguir haciendo capítulos, al menos para ver para, para los actores que se ofrecen, los pobres que por ejemplo para el tercero vino una muchacha de Málaga y un hombre de Cádiz está, para un día nada más y para uno para darle orden... para, para, para pagarle, yo qué sé, entreno, eh, el tren, al menos el tren la gasolina, ¿sabes? Y para un ordenador sí. y una cámara. Sí. Una ordenada y la cámara, vamos a seguir con esto, ya están ahí en el taller, vamos a ver. Uh, esto para que veas, David, el, el gran poder que tiene Internet. ¿eh? Uh, yo me gustaría comentarte, eh, ¿por qué no recuerdas un poco la dirección de Internet para que la gente pueda entrar y disfrutar de estos capítulos? Pues bueno, nuestra página web es www.malviviendo.com uh -huh, uh -huh. y ahí tenéis pues los capítulos, los tres capítulos, muchos extras y poco a poco... Pues de que tengamos ordenado otra vez, seguiremos actualizando <risa> a medida de lo posible, con cosas interesantes. Así que bueno. De acuerdo, David. Bien, David. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros y te iremos siguiendo a través de, de, de vuestra página, malviviendo.com y esperando en que cada mes salga este capítulo para, para pasar un ratito bueno. Pues muy, vale, gracias a ustedes. Mucha suerte. Pues venga, gracias. Suerte. Hasta luego, David. Hasta luego. Era la música del senyor Víctor Manuel i Pablo Milaner junts, cantant una cançó del senyor Víctor Manuel, Soy un corazón tendido al sol. Ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti No existe el retor No tiene sentido entre tú y yo Aunque soy un pobre diablo Se despierte el día y he hecho de moral, que difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Dejo sangre en el papel de todo lo que escribo al día siguiente, rompería si no fuera porque creo en ti. Y a pesar de todo, no me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma y cada verso es un tirón de piel. Soy un corazón bendito al sol. Soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Si quiénes son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre da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 Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. I som les 8 18 minuts del vespre. Continuem en directe l'estudi central de Premiada del Ràdios, 91.4, de la freqüència modulada. I fa una estona estaven parlant amb el senyor David Sanz, que és d'aquesta... que estan fent la sèrie, aquesta Malviviendo, amb un pressupost eh, minúscul de 40 euros, pràcticament per capítol. I no se m'acut de dir-li llavors, no se m'acut de dir-li llavors que podrien haver fet alguna travessa o jugar a la primitiva a la primitiva, una mi, cosa d'aquestes aquest, és... aquest cap de setmana hi ha, hi ha un boter aquest que diuen sí, em sembla que són 6, no, no sé si vaig equivocat, 6.000 milions. milions... Ho estem fent euros? a ull, això no, no n'hem no. no informats... Per, perquè jo la faig igualment i tampoc dit... no em dóna... ¿Cuánto un cafè en la calle? 80 cèntimos, aproximadament. Li claro. dit, faci'm el favor, truqui'm al 93 751 61 70, mm. Administració de Loteria dia. que està a la Rambla Santana número 2, de Premià de Dalt, i allà li diran el vote que hi ha fins i tot el cèntim d'euro ian tant de bote amb tant sí, cèntim. Si sí, sí, sí, toca 6 milions d'euros no cal el no Com que no cal el cèntim? Ja, Com que no cal cèntim? Bueno. Pues jo veig un cèntim ja. a terra jupo, eh? Bueno, bueno, vostè sí. Bueno, bueno, jo sóc bueno, molt jo meu jo per a aquestes coses acá. Ja. Exacte. exacte. Bueno, exacte. Pues jo... bueno, si li toca tindrem Si em toca, Uf. depèn de la quantitat que em toqui, bueno, a lo millor s'apuc sóc... estirant-me i en el petit rebot per portar Pot. alguna coseta per aquí. Pot. Pup, pup, pup. No sé. No és segur, però sí jo, que és probable. Jo, a veure, jo no li, ja l'he dit abans i li torno a comentar. Jo, quan he vist que el Sègio avui venia menjant un tros de pizza, és que aquest home ja ha perdut la fe en què vostè li porti alguna Petit Cèixi Rebosc. El Sègio fa veu que es cuidi. Perquè el dia que jo vingui del Petit Rebosc, de la plaça de Vendre número 4 d'Argentona, sí, carregat d'embotits, un sí, sí, parell d'ampolles sí, sí, sí. de, de vi. De I de sí. No, home, cuida no, que ens ho, fa, sí. ens ho passarem bé. Precuinats, Farem... portarà... Pre home, un pollastre farcí, no el port ja, ja, això, no, però... xercuteria I, això, I uns, ho uns ho quants productes d'aquests de delicatessen Clar, bueno, bueno, mariconadetes Aquestes que, que, que queden també. bé Escoltem, productes de delicatessen No vol dir que siguin mariconadetes bueno, Digui-li eh? com vulgui, però estan boníssimes El que passa que a mi em sap molt de greu Però no podrem convidar amb el senyor, amb el senyor Cutremant Perquè clar, com que li... li... Com que, com que amb el tio l'únic que li interessa són les marques blanques... Però això és qüestió d'ell. Invitar-nos sí que el podem invitar. I si després si es és... mal acostuma a menjar bé? Ah, mira, doncs llavors haurà d'anar al Petit Rebosc cada dos per tres. <laughs> <A Va>. <laughs> <laughs> Aviam, quin remei queda. Ah, no, Petit veritat, Rebosc. També és veritat. Ah. Pobre home, haurem d'enviar el Petit Rebosc a la pressa Vendera número 4 Argentona perquè, si s'acostuma, pugui gaudir de qualitat i també el pobre home el que hauríem de fer-lo és adreçar-lo a l'administració de Loteria avui dia veure si toca alguna cosa i pot ajudar el seu espanyol Bueno, home aviam, no li vulgui tan malament i això ja és punxar això és punxar i això és vulgui fer-li mal No, no, no El pobre home deu estar plorant de la setmana passada que ho tenia colla baixa Avui ja els hi ha plegat al Paco Herrera El poquetino diu que li porten gent que diu, oh, que jo aquest no jo no el pedi jo no el pedi, però bueno de l'equip i dius, quin entrenador, que li feixen gent que no el pidió això els passa a tots els entrenadors i el Pochettino no és especial l'avantatge que té el Pochettino és que és de la casa el Tintin també ho era però hi havia una diferència generacional amb l'equip llavors el Pochettino i el Tamudo van jugar junts s'hi junten més Yeah. Sí. I llavors són capaços fins i tot d'anar a l'administració un dia a comprarse a la loteria junts. Perquè sabé. porten sí. bé. Total, sí. jo, jo, si, premia... jo si jo si toquen, no sé si es portarien tan bé. Bueno, clar, si toquen, si toquen no es reparteixen i ja està. Home, per què no? No sé, no, no sé, no gaire convençut com Doncs, bueno, eh recomanar-s i tant amb el senyor amb el professor Cudriman, hm? Mm que vagi a l'administració de Loteria avui en dia a la Rambla Santana d'aquí de Premià de Dalt per veure si compra algun dècim o fa una primitiva, una loto sí, o s'apunta a la penya de travesses el que vulgui Clar. a veure si treu quatre duros pel seu, pel seu espanyol o bé que tregui quatre duros per poder anar al Petit Rebós a la plaça Vendranura 4 Argentona i s'acostumi a menjar bé, no aquestes marques blanques que, que acostuma a menjar aquest senyor Clar, en fi, que fin. es purifiqui doncs bé, els hi vaig explicar una altra història senyores i senyors, Expliquen ja que estic posat eh... Vostès vostè saben que el senyor Carot Rovira fa temps, eh, el 2004, eh, va dir que no volia donar suport a la, a la candidatura de Madrid pels Jocs Olímpics eh, d'aquests últims que... Sí. Que, que d'això del 2012. No M'anem? Últims... No, ja. mm. Ah, no m'havia no enterat el que em deia. Bueno, sí, no. bueno, el senyor Carot Rovira eh, va presentar, eh, va dir que ell no donava suport a això. Ara... Ara sí que la, a la candidatura de Madrid 2016 va dir que sí que donava suport. Sí. sí. Però clar, com que se li treu la gent a sobre, la portaveu, la, la Simó, ha dit eh, que el senyor Carol Rovira no dona un, un, suport a la candidatura de Madrid 2016. El que dona suport és a la, candid... a la subseu olímpica, que serà Barcelona el 2016. Ai, Dius, meu. a veure, si Madrid no és seu olímpica, Barcelona no serà subseu. Clar. Per tant, si apoya és una cosa, ho has d'apoyar tot, no? Sí, però això són aquestes coses tan rebustades que té la política. I nosaltres, com que no hi entenem de política, nosaltres anem a lo més normalet. Anem a parlar amb el professor Cotriman. Bona tarda, professor. Bona tarda, escupain. Bona tarda. Com estem? Aquí, com sempre. M'he pres dos rugillos, con lo cual estoy contento. Hombre, hombre. Hombre, ya saben ustedes que eso da alegría. Sí, sí, sí. No era orujo del día, con lo cual, imagínense. Ei, ¿era orujo groc o orujo blanc? Era blanc, jo el d'herbes mai l'atacaré. Ben fet. Le, le tengo, le tengo cierta alergia. I, I això què és, perquè està celebrant alguna cosa o perquè vol ofegar la pena de l'espanyol? Eh, ofegar l'espanyol que està molt malament i ja saps que, que l'alcohol sempre ajuda. Sí. Que, que plora cas per la destitució del senyor Riera? Sí, senyor Herrera, es veréis que l'ha ha passat molt més, però bueno, no parlem de senyor Herrera, perquè cada mica si plorarem. Pues, bueno, no... Volem mantenir l'entereza i la, la, la fortaleza d'espíritus. De bueno, pues mantingui la fortaleza de què ens parlarà avui. Pues no sé de què parlar, perquè, hòstia, la veritat és es que estan tantas emociones, tantas cosas bonitas, tantas, tantos lujos, tantas gastronomia interesantes, que no sé de què par no sé, no sé parlar, però sí que sé què parlar. Ah, està bueno, molt bé això. També ho he pels pèls ara, eh? Eh? Ara ho ha pillat eh, no. pels pèls també No, no, no, vull parlar de la meravell... De... vull parlar de Span Air aquesta meravellosa companyia uh -huh. aèria que, hem, que hem, comprat els, hem comprat amb els carers de tots sí. i jo, no sé, jo sugeriria ja, ja que l'hem comprada i que uh -huh. costa, a cada català ens costa l'hora, doncs, dos o tres o tres euros uh -huh. que jo crec que com a mínim ens mereceríem que cada vegada que subíem a un avió i mostréssim amb el nostre DNI perquè som de Catalunya uh -huh. ens donessin com a mínim un parell de cardús o un parell de, de, de, de gotes de, de qualsevol whisky que no sigui dic. Ah, però és que pensa, oh, no. es pensa vostè que això no ho faran? Jo crec que no, jo crec que contraïs. Si <ríe> pensa, ah, oh, vostè és català, perfecte, li col·larem més encara perquè ja està acostumat a que l'hi donin pel sac. jo pensava que inclús els cindrons aquests que posen de seguretats portarien la senyera. La senyera. Sí, però bueno, no, jo no vull senyera. Jo el que, que vull és allò, vinga, vostè és hospitalet, Qué gantío. Tenga usted aquí Exacte. dos dos copitas, de... nada de cacahuetes, unas almendras y sabe usted, elija usted a las azota, a la azota que más le convenga para un apañito. No, es, no però, passi, no es passi. Veure, i, i... Lloc, per perdón, en lloc de les, de dos copitas, les copitas haurien de ser de romes de Montserrat, no? Mm, seamos serios. <laughs> ¿Quién bebe arroz de Montserrat? Jo n'havia begut, eh? Mm. Sí, i ratafia. Todos, todos hemos tenido momentos oscuros y debilidad. Sí, també faig tant. Sí, todos espais. hemos estado en el tropezón tomando sangria sí, y, en, sí. y el abuelo, pero sí, sí. esos son errores que se repiten y luego ya nunca más se pueden repetir. O sigui, que el que a mi... A veure, també ara estava jo pensant vostè puja en un d'aquests avions a l'Ara d'Espaner catalans i li diran, benvingut. El comandant Oriol Jungent li dona la, la benvinguda a de, de l'avió. I això ja impressiona, no? Sí, sí, sí. Perfecte, sí. Tot això em sembla molt bé, però després que vingui l'austesa que es digui laia morull i que digui... <laughs> Què vol? Un, un cardú, un xives o un macalant? No, primer han d'ensenyar el carnet a vostè, eh? Bueno, vostè jo, és català no, perquè jo... parla el català, però clar, el millor no és català. Diu, sí, jo soc de l'hospitalet, miri, patapam. Jo, no, no, eh? no a veure, si a mi jo tinc la garantia de que això passa, jo tinc, bueno, em penjo d'una orella... El, el, el passaport, i l'altre el DNI, i foto, la foto de l'alcalde de l'Hospitalet allà al front, sense cap problema, si sí, sois aborrado con muy whisky, que no se ha dit. Doncs avui, i canviant una mica de tema, priori que estem parlant del menjar i tal, avui he trobat una notícia pensat amb el professor Cotremant. Hombre, seguro que és bonita i positiva. És bonita i positiva. Diu que a Madrid encara hi ha uns quants locals en els quals prens una cervesa i et posa una tapa per la patilla. Espera, això, això, de, tal, això de tota la vida, però sempre que vas a Madrid, com si vas a Nara si o vas a Cadis o vas sí. a, a Sevilla, mm. això passa sempre, o sigui, no, no, és una cosa, incluso, vamos, és es que és prioritària, si tu vas a un bar i no t'ho posen, el, el, el Parc Regional no t'hauria mal. Ah, però per exemple diu, et cobren una mica més cara la canya diu 1,70 uh, la grossa, la grossa, però dius, per exemple, diu, et porten, jo que sé, eh, diu orea, carn guisada, embutidos, mm -hmm. en fins. Sí, no, diu... però a banda, però a banda, a banda no és només que, que, que, a banda de que dona la tapa a banda, mm -hmm. habitualment les caña les estan bastant millor per ja fora, eh. O sigui, que lo cual, ja paga, no no t'importa pagarlo. Però és que a més avora que tu vas a, bueno, Consejo de Madrid, Zamora, Burgos, Orsi, sí habitualmente el 90% de los bares que uh vas, -huh. entonces me una ración, un jalao, alguna coseta, yo venga, tengo hambre, venga, dame algo. Sí, sí. uh -huh. Estavo y es abundante. Sí, yo sí. Cosa que habitualmente a Barcelona ya, eh, ya eh, podemos bajar la porcentaje del 90 al 40% se han resuelto problemas, porque ya de que donin unas patatas de microondas con salsa salsa de pot o unes cloquetes findus, no, no findus, hacendado, refreídas, aquest tipus de coses, sí, tu fan hamburgues i li queven el local, aquí fan i tu cobren i no Exacte. passa res. Exacte, per exemple, un dels restaurants que m'ha fet gràcia diu a Al Otocho, eh, que està al carrer Bronce, 35 de Madrid, diu que és un restaurant gallec que eh, la canya val 1,20 euros, proposen tapes de bonito, carne, pulpo, bacalao, compasses, ¿Dónde sacó usted esa noticia que no tengo yo? Pues ¿Sí? ya se la mandaré yo, si quiere usted, por Milio Pues yo ¿Eh? la deseo, esa noticia Pues se la, se la pasaré por Milio, oiga Oiga, a eh? Que están, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 barretos de Madrid En los cuales usted por este módico precio eh, pues le ponen la tapa Y dice que hay gente que se acostuma, demana dos, dos cañas y sopa O prensa dos claro. cañas y sopa Bueno, lo de dos cañas y sopa, eso es de ser una tipo Pero bueno, sí es de ser que a mi sopa A ver, ni ¿no a que es el Boñar de León, al carrer Cruz Verde 16 eh? Que la, la, la caña val 2 euros Pero la, la tapa es de patatas bravas o al alioli, alitas de pollo, embutidos, tortilla o ensalada. y Pero también te ponen garbanzos, paellas, sopas de ajo, pescadito frito, incluso espaguetis de tapa. Sí, sí, no, jo recordo un puest de deia Casa Pepe, que estava a un barre per... No sé, el tinc tarda, perquè jo... El tinc, el tinc, Casa Pepe, Cela Nova XIX. Casa Pepe, de la nova de Madrid, que te fotien un platet d'alitats de pollo, que dius, sí, sí, pues mire... Jo em vaig fotre 4 o 5 canyes i realment, jo que sóc de volumen gran, vaig sopar. Pues el TIC aquí, ¿eh? Digo, Casa Pepe, Calle Celanova 19, prototipo de bar español, como se entendería hace años. Es uno de los más frecuentados por los jóvenes del barrio del Pilar, que acuden por sus famosísimas alitas de pollo servidas en grandes raciones. A ver, pues mira, le comprobarás es el mismo, porque porque yo, como soy un ser que no tira las tarjas, me sembra que la perquí. Ahora la La tens más. Exacto. ¿Eh? Casa Pepe, Barcelona 19, sí, señor. banquetes y, y, y comidas de empresa, o sea, que veo que es un sitio mítico que sale, pues... hasta, sale hasta en los periódicos. Pues Fíjese, no digo que con cada caña que vale 1,40 o refrescos, 2 euros, eh, te sirven pues pues todo esto y además oreja, carne guisada, embutidos. Pues, digo, y qué que... testimonio, esa talla. Y que y siempre realmente... está lleno y mucho más si televisan los partidos de fútbol que los echan ahí en abierto. Sí, sí, yo, yo, yo, bueno, yo voy a estallar, pero favor, no hay afogados en yo recuerdo yo que en base, venga, con unas cuatro, cuatro, cuatro rondas y yo vas que nada, satisfez y hostia. Y, pero ojo, está bueno, ¿eh? O sea, no hay yo que todos regalan y cuando regalan, venga, que tenemos por aquí estos productos aquí, cuchungos, que, no, no. Estaba bueno. Oh, comada sí, comada sí. sí comada pero es que ahora sí. Si, yo no sé por criticar a la, la Australia Catalana, que te, la shows, el, te las hace a las virtudes, Pero es que el del Ebru ya, o si sea, no es unas cosas, que las toleraré eh, mí, hostia. Ah, eh, yo de que vayas, "Oiga, quiero una ración de calamares y fotin dos calamares." Yo <risa> <risa> es, que es que a que tomas puta ruinar. Eh, sí, sí. No más, yo le di que sí, home, si es un, el bareto Pijus, que del de Ferran Adrià que está en la Gran Vía de Madrid, igual ya seps, la gente que vaya, que vaya allá, ya sabe el mm, que va. Se sí, sí, dice claro. sí, que bareto de barri que eso tiene tres calabars y cuñerats, es que no no té, no te futuro. Y aquí, en cambio, para desgracia... Eso, eso nos no O sea, puestos como los que, que importa el señor avi n'hi ha pocos, es la sola ex, excepción. Aquellas acciones pues... de verdad generosas y desde es el momento no es, no es tan fácil de encontrar, ¿eh? Porque, porque yo soy un explorador de la gastronomía cutrera, también. Porque usted sabe, porque usted ah, sabe. No, porque yo sé, porque tengo una edad ya, ya tengo una edad. Pues es lo pero es que, ahora yo yo recuerdo, no hace mucho, bueno, ahora se ha reconvertido, ¿no? pero un maletón que estaba por la universidad, mm -hmm. Hostia, ¿lleva a tomar unas bravas? Eh, primero, ¿las bravas? Ah, no puede ser, ¿están descongeladas? <risa> si lo son, que no sé, sea, que sean cortes, digamos, de taco, no corte, digamos, pedazos de este largo. Sí, y C, si encima que son congeladas. <risa> y son de corte largo, que ya no son bravas. Y las alces de bote, al menos, no las, no las calientes al microondas. Pues Estas hacen en tres minutos con una freidora unas patatas de sas. O sea, sí, sí, que le van a todas las desgracias juntas. Sí, y, y, y recuerdo que el primero era el Champions League, ¿eh? Madre no, mía. Pero eso es bastante... Yo, yo, yo, yo soy un enamorado de las croquetas y de las empanadillas. Me la sabía que, uh -huh. con qué las hacen. Pero bueno. yo ya te digo, yo prefiero la típica croqueta casera, que no sé de qué la hacen, que la congelada, que, que es, aunque no sea de nada, no sapas res. Pero, hostia, croquetas congeladas, es, de microonas, es que están tan tan tan triste. En fin. Claro, es, yo espero que espaner, cu cuando siga es hijatero, carotero o portavellaer, que, como mínimo, torni, la, torni el prestigio a la a australia que te aprende a la catalana. Esperemos, esperemos. Eh, que es muy esperar, ¿eh? Bueno, professor Cotremà, no hem de deixar-ho aquí. No, eh, no, ara que ja està... Ara que, que ja està, o sí, sigui, ja sé, però ja sap que el, tem, el temps en ràdio és, és, és d'això, hem de trucar amb el senyor Monigal. Eh, jo l'envio, després quan arribi a casa, per mi doncs això perquè vostè tingui una referència d'aquests baretos que hi ha a Madrid, perquè sé que vostè de tant en tant se'ns en va per les Espanyes. Home, eh? jo ja diré que, o sigui, mira, pues, jo, home, jo tinc 7 o 8 referències, però, hòstia, quan més tingui millor. Ah. Doncs, doncs ja, quan hi vagi, després ja ens farà 5 cèntims de com anar la cosa, no? Eh? Hòstia, la senyora me'n recorda i li d'una d'un en Madrid que és espectacular Doncs pues això és la setmana que la, la setmana que ve, doncs un okay. Asturiano barato un. Com disfrutarem Ens ha de donar l'adreça, eh, també eh? La, Mira, està al blog, la buscaré Molt bé. Molt bé, doncs ens trobem la setmana que ve Professor Cotremant, adeu-siau I ara la música d'un grup que es deia De Cascades, al ritme de la pluja I wish it would go and let me cry vain And let me be alone again The only girl I care about has gone away Looking for a brand new start Little does she know that when she left that day Along with the shit took my heart Rain, please tell me now, does that seem fair?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 you tell her that I love her so Please ask the sun to set a heart aglow Rain in her heart and let the love renew, it's time to grow Listen to the rhythm of the falling rain Telling me just what a fool I've been I wish that it would go and let me cry again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 Bona tarda, senyor Monigal. Sí, amics, ja ho veieu. Eh? Avui no tindrà talls, avui m'han dit. Ja ho veieu, eh? aquí hi ha un altre tall eh? impressionant. Eh? Què? Aquí hi ha un gran tall. Fixeu-vos, amics meus, Sergi, eh? el tècnic que sempre està tan atent, sí. prepara aquest últim tall que has posat, eh? el del Puig Ventosa, no sé com s'hi diu <laughs> aquest separador. Sí. Eh? Perquè, o sigui, això és una cosa, amics meus, que estem al mes de, de febrer eh? i aquesta gent porta... Doncs bé, porta, jo diria que porta tota una vida, o sigui, des que va començar el programa en companyia vam fer aquests quatre talls, eh? Que I, ens hi esforçar molt, també, li I d'aquí no, no, no s'han mogut, eh? plau Sergi, eh? Posa'l, posa'l, eh? Posa'l perquè això és com... Escolteu-lo, endavant! Moments arqueològics. Arnau Puigventós. Arnau Puigventós, cargolaire i egiptòleg aficionat. Durant tres mesos va estar visitant el Museu Egipci.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 Bé, Home, amics, això ho heu, ho heu escoltat avui fet? a 4 de febrer, eh? però això ho podíeu haver escoltat, o sigui, si us diem que estem el 3 de març del 1965, també podria colar, perquè això, eh, amics meus, encara... Eh, Sergi, si tens, em sembla que en tens més per aquí, tens el del Dupí, eh, tens el de la Sagrada Família, tens el de la Sagrada Família, m'assembla, sempre eh? són si, si, si, els mateixos, amics meus, eh, fixeu-vos. Però eh? estan ben fets o no? Bé, amics, sí, clar, però... Pff, si estan ben fets, per això duren. Però el factor sorprès, amics meus. Eh? Lloc de sorprès... Ai, miri, el Mies Paix diu que ha expulsat 90.000 delinqüents sexuals de la seva xarxa social. No estaria vostè entre ells? Bé, amics, eh, ja atacant. Eh? No, li he fet aquí, una pregunta. Aquí, eh, buscant la cosa fàcil. Eh? Com que m'han dit que vostè està a la xarxa? Bé, amics, la xarxa, qui no està a la xarxa, avui en dia no hi és, amics eh, amics meus. Eh? No, no està vostè a la xarxa de Miespace o està al Facebook? Hombre, jo estic al Facebook, amics meus. Ah sí, amb el papi, tu? Hombre, el Facebook és la cosa, eh? Miespace és... Què? Eh, la... Bé, amics, bé, no entrarem. Eh? Veieu que em volen portar el seu terreny. No, no, no. no, no. Com és que avui no té talls? Bé, sembla que la setmana passada, és eh? el tècnic eh? el... que teníeu aquí... Eh? Sí, sí que no sé si era tècnic o era un que passava per aquí, que era un gran no, no, home eh? Eh, és un home, no. senyor que fa programes amb aquesta emissora el senyor Isidre és un gran senyor eh? mm. que es deu tenir moltes virtuts segur però que no es va recordar de gravar el programa on no en sabia, eh? és com a mi si m'imposen aquí a la taula de so mm -hmm. doncs tampoc sabia gravar el programa eh? Bueno, vostè no sap ni donar-li de menjar el papit Però, tu, però o sigui aquesta, que... és la, és, aquesta és la credibilitat amics meus, eh? no, agafen o sigui, qualsevol, el primer que passa eh? el poten fotre aquí darrere la, la taula de so i eh? que faci de tècnic eh? Home, I, és que no li, la venir, eh? li el Sergi no va poder venir Li passen el mort el primer que passa, amics meus, clar, llavors no hi ha talls, no s'agrava el programa eh? Bé, Però amics, si, si he fixat que ara el, el ha tu amb jo, que ja he en tots els programes si he sempre si he fixat, sí, he fixat sí, que tots els altres sempre ha faltat un o altre això li he de reconèixer eh? Veu? això està vostè aquí al peu del canó eh? cada programa aguantant és el que tira del carro conya, perquè, perquè em van posar l'octit a la cadira i no em puc anar-me d'un carro eh? que, que té que de les quatre rodes n'hi queden dues i són quadrades sí, no, no, sí, sí però això perquè vegi que jo encara em mantinc això no vol dir que a millor el setmana que només està el senyor Soler Sol, eh Bé, eh, el Ricardo, eh? aquest personatge pintoresc, eh? el típic que xupa del bote i després falta la, els primers... Eh? Per cert, que ha vingut el Christian, que vindrà? No, Cristian. encara no ha vingut suposo no ah, si que no, sí. No ha vingut. Eh? Home, a menys 10 tenia que començar la seva secció, Bé, però no ha vingut. 42, 43, sí. els meus, eh? li queden 7 minuts, eh? no pollastre. En 7 minuts pot alta, arribar. Eh? Sí, sí. Eh, amics ah. meus, haguen sus apuestas. Veig que ja té, ja té preparat la secció del programa que ve, no? Vostè? Oh això és una emoció, això es podria fer eh? aquí ve, ve, ve, ve, veig que podeu fer negoci, eh? Envia SMS, eh? vindrà Christian Penalta sí encompanyia.sí encompanyia.no eh amics meus? Sí, sí. Per cert em van dir, vostè té un amic que treballa a l'APM, no? Sí. Doncs em van dir que els hi va colar el mateix gol que al Wyoming que va colar el gol aquell a Interconomia i també els hi van colar vostès, no? El de la, els de l'APM no? Bé amics, allà a me sembla que treuen, eh? El que treuen, treuen que ofereix la televisió, eh? Doncs pues, si allò es va emetre, doncs pues, s'emet, però l'APM no jutja si és cert o és fals, s'emet... I vostè no, no, farà, no farà crítica d'aquestes pífies de l'APM, la, eh? Bé, amics, quina pífia, és que no l'entenc, la pífia. Home, que es van creure, igual com a Inter com es van sé, creure... Com saps, tu, que s'ho van creure? Eh, això és el que he posat als mitjans de comunicació. Bé, amics, eh? A la premsa, eh? M'està tirant pilotes fora. M'està tirant pilotes fora. Jo, eh... Sí, ja, eh... Jo diria... <ríe> sí, ja... Que això no, es va, no va sortir, amics meus. No, no ja... Bueno. Eh. bueno, no, no, si vostè diu que no va sortir, que és crític televisiu, jo vaig no, l'haig de creure. Ja jo que no va sortir. No eh? va sortir? No. I com ho sap vostè? Bé, sí, perquè jo vaig analitzar el programa de dalt baix, com tants d'altres, eh? Però si no té te temps per fer tantes coses. Sí, sí, de reutilitzar el, reutilitzar el temps eh? Estava pensant, jo ara parlant d'una altra cosa ah. estava pensant que el programa que ve eh, li diré molt que en vez d'enviar-li les pífies perquè vostè els destri que li enviï les coses que han fet bé i així que acabarem abans Això mateix, però quedaré sense feina amics meus Què li sembla? Malament, hmm? escolta, jo visc de la crítica eh, i en aquest cas jo em podria passar perfectament els elogis, al el massatge però no. clar, vosaltres em quedaria sense feina perquè m'agafo jo. <ríe> Home, alguna coseta farem bé, no? Home, sí. Quan marqueu el número 1 em truqueu. <ríe> no, truca el Sergi. Truca el Sergi. Veus, ah! veus, no. és la una ser... cosa que surt bé. Sí, la, la, setmana... la setmana passada el va, bé, el va bé de trucar al senyor Soler perquè en fin, el tècnic no... no sabia com anava això del telèfon. Què és el timing? El, timing és, és el, la, la, la fórmula horària, no? El... Ah. Bé, eh, amics, em dispenseu mm. 10 segons. Eh? És que tinc una verdura que eh? ah. va, va per fases. Primer poso la patata, la mongeta tendra, eh? també poso la ceba eh? mm, i sí. les, les bledes i després to els últims 10 minuts sí. tiro la carbassa. Eh, i ara han passat 10 minuts de cocció yeah. eh, i vaig a posar la carabassa. Bon, Don si vol doncs, si vol, el deixem estar aquí eh, i farem els últims minuts ja sense el senyor Cristià, posem la música i així la setmana vinent vostè tindrà uns quants talls no, bé, si bueno, si voleu fer fora, em fer fora, eh, em... no, no, no, segons, si no, no, feu fora. Estar, eh? Bueno, bueno, doncs, doncs, vagi, vagi vostè va va vostè a la carabassa, va a no vostè i... a el papito, cap pitú nos urtibulant i Acabi la cassola. Ai, mala déu. Total, són, ara ara sen com són el això deu ser avisadors que té. Ah, clar. Però jo em pensava que un senyor de la categoria, el senyor Monigal, tindria allò que se'n diu... Una assistente. Una assistente. Una, una assistente del hogar. Ui, se li ha caigut la cassola. Sí. sí Mare sí. de Déu. Jo dubto sí, que ja estigui... Ja està, amics meus, això, eh? Hem sentit un soroll, no se li haurà caigut la cassola. No. No, no era, era el got de whisky. Ah! Si no veu. vosaltres? Però què ui, està fent? Ui, ui. Però què està fent? Ui, ui, ui, quina què està fent? Pobre papí, tu. Per què li pega el papito? Jo no li pego el papito. Home, i què xorolls? Quin... No, bé, amics, això. No. Què és, és el senyor Garigot? Això pot ser... Sí, està per aquí fent al burro. Sí. Eh? I, ui, ui, ui, ui, ui, ui, escolti'm una cosa. Si vostè té aquí una senyora vestida de negre, com tenia el Pedro Jota en no. els seus moments, que no. li van fer un vídeo i tot... No tenim a ningú de dol, meus. Estic sentint el llit. Sí. No, amics meus... Estic sentint el llit, no em dirà, no em dirà que és un violinista. Estic bé, sentint el llit Estic fent el llit, amics meus Mentre es parla, eh, per telèfon? Això Però mateix sí que, sí que fa coses, vostè, alhora I, i a la senyora aquesta, que, que li té? una esparadre posada a la boca? perquè doncs no, no hi ha cap senyor aquí, amics Ah, està vostè i jo garigot? Ah, això mateix <laughs> Està molt bé, és un exclusiu Està sortint vostè de l'armari per antena? qui està parlant de sortir de l'armany. Home, estic sentint el llit. S'ha de, de, de treure la pols al llit. <ríe> Clar, per això se'n deixen no, al llit. Sí, però en eh, no, per no, no, eh, per no, no. molt joves, eh, però casa de tota la vida, eh, sí. la pols es com amb un, amb un pal d'aquests llars en sí, sí, sí. forma de paleta de tennis. Sí, eh, sí. es picava fora allà, sí, sí. Doncs és el que s'està fent. Sí, sí, eh? però això, això es feia, es treia els llençols i es feia amb el matalàs. Amb el matalàs, això ho ajuda. I un cop a l'any venia els matalassers, descosien tot el matelàs, picaven la llana, amb dos pals mig meu, ja ho veieu, eh? Eh? Si, si això són pràctiques eh? habituals, teves i del Ricardo, no ho el... feu extensible. Eh? Però quines pràctiques? <ríe> Les d'aquestes que insinuàveu. Eh? No, no, no, perdoni'm, jo parlant de que quan jo era petitor, els matalassos aquells de llana, venia un cop a l'any el matalassé, el, el descosia. I cardàvem la llana. I cardàvem la llana. No com vostè, que cardàvem altres allà? coses. Cardàveu allà, allà heu dit? No, cardàvem la llana. <ríe> ah. Eh? Encartàvem la llana, escoltem, ah, escoltem, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi i escoltem, gairebé que ho deixem aquí perquè és que si no, ah, si, si, li cobren, si li cobren per hora s'està perdent el temps. Bé, amics, doncs com vulgueu, heu vingut en Peralta o no? No, no ha vingut en Peralta. Bé, doncs, eh, el tècnic que vagi preparant tres temes musicals, eh, per empalmar fins a les 9, eh. Ha quedat, ha quedat raro això d'empalmar, eh, també l'hi dic ara, eh. Sí. Està, molt, està vostè molt queficat amb la feina que està fent. Bé, amics, eh. Eh, salut, salut, salut, salutacions a l'Isidre, si corre per aquí, eh? No, encara no ha vingut avui. Ah, no vingut? No, sembla que encara està fent penitència. Ah, amics meus, eh? Oh, però, a veure, és de la, la seva quinta, tota... eh? És de la home, seva quinta. que ho fa amb tota la bona voluntat, sí. eh? I aquí els li tiren les culpes de que no es gravés el programa, eh? No, ningú l'ha culpat, ha no. sigut vostè. No, amics meus, eh? Abans fora d'antena no és el que em deia. eh? Ah. ah, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, però, bueno però res, pues res, pues deixem-ho així. Eh? Bé, amics, doncs... doncs... Doncs és que he vist ara que venia un senyor, però no és el senyor Cristian. Ah, no és el Christian, eh? No, no és no. el Christian Peralta. Bé, amics... Doncs ara imitaré jo la veu del senyor Cristian perquè per no donar-li un tall a vostè. Bé, la setmana que ve en parlarem, mm. amics, d'això, eh? D'aquesta situació, d'aquesta incertesa. Molt bé. Doncs el deixo que estigui fent aquesta cosa que està fent. Molt bé, I, amics... I, I paga vostè per aquesta cosa que està fent? Eh, això es fa la bona voluntat sempre, eh? Ah, val, o sigui, vostè no paga? Ah. Ho fa per la patilla. Mai pagat jo. Molt bé, molt bé, així m'agrada, així sí. m'agrada. Senyor Monigal, ens tornem a trobar la setmana que ve amb tots aquests talls que, que suposem que sí perquè ho haurí tenir el Sergi i el tirem tot això gravat, d'acord? Així, sí, doncs, ho, ho fem així mateix, eh? Molt, molt bé. Doncs Boles quedem tardes. així. Bon dia, senyor Monigal. Ui, que estava comedit avui, el senyor sí, Món i tal, eh? Sí, estava, sí, sí. que no... Està... Fer dues coses alhora... Estava estrany, sí. Fer dues coses alhora. Bé, la música d'un senyor que es diu Elton John i un clàssic, Daniel. See you.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 Amb la qual cosa el senyor Monigal la setmana que ve ens, bé, posarà, ens posarà... Ens posarà, s'abonarà, s'abonarà amb això. Doncs bé, eh, dit tot això, eh, els hi vaig explicar una tonteria molt tonta. Resulta que 2.948.838 persones, és a dir, el 7% de la població es diuen Garcia. Oh sí? Sí. Bueno. I llavors expliquen l'anècdota que diu que... Uh, això ve perquè diu que els reis quan la reconquesta, els reis mm. després de que agafaven una plaça un territori i tal, donaven a molts oficials i donaven aquestes sí. terres, això, tal i qual llavors diu que el resto de la tropa el rei, com que no, la tropa només tenia nom, el rei els reunia i llavors sortia fora i deia tu, tu diràs guerrero Tu et diràs Ballestero. Els, tu... no, sí, els anava posant els cognoms en no. tot això. I així va anar passant a l'estona, fins que va sortir un criat i va dir Escolta, Escolta, i diu, Majestat, diu que ja teniu sopar a taula. Diu, aval ah, val. Diu, pues, tota la resta es direu García, adiós. Déu-n'hi-do. Déu Bé, Bé explica l'anècdota, tonteria, explica l'anècdota. En fi, en... després diu que, clar, hi ha, hi ha altres... Hi ha altres cognoms que no són tan, diríem, tan, tan coneguts com eh, bello, noble, alegre, hermoso, bueno, amigo o sàvio no, Són cognoms no? sí. Són cognoms eh? li Hi, ha... No explicar... Hi ha altres que es diuen porro bueno. feo, duda, carcelero, porro, fresco del cura del cura no, alcoholao N'hi molts cognoms... Diu, vostè se llama el senyor Alcolau, Tenta. diu, què passa? Exacto. <ríe> en fi, bueno, digui'm, digui'm. Jo li no explicar una, una cosa que va passar l'altre dia. Resulta que es van otorgar els premis Ramon Llull i es li va, el senyor Lara li va donar amb el Carles Casajoana. Però resulta que aquest, aquest acte... Li van robar com a Goya, també? No, ah. no, no. Aquest acte es retransmitia per TV3, va ser el, el, el, la setmana passada, aquell dia de futbol, no sé si sí. va ser dimecres sí. o dijous, no que tenien que retransmetre'l ah, i, no retransmetre. i no el van retransmetre. Ah, sí. Llavors, Però ara eh, TV3... saps que està enfadat? Amb, amb sí, perquè deuen peles. I, peles. I, no, veu -tons. Veu -tons. I la peles no, no, no. no... La peles no, no coneix ningú. Però han fet una cosa lleixa han tret l'escut també de les samarretes, l'escut de TV3. Loro! Bueno, home... Escolta. que és lleig, és la Televisió Nacional de Catalunya sí, però si no ara imaginis sí. que el, el premià de dalt arranqui de la seva samarreta l'escut de, de la ràdio i d'en companyia que el porten ah, no ah. m'ha sí, sí, deixat molt sorprès ah, sí. són capaços de portar-lo escolti ja, ho fer sí. fe com els del Barça, tapar los si no paguem es ah, que s'ha de de pagar, de pagar perquè apagar, portin l'escut sí de la que retransmet els seus partits de futbol. Que els si torna la glòria de la zona. Bueno, això depèn de que haig pactat Si el senyor La Porta havia pactat amb, amb TV3 i no sé quins grups més de que um, cobrarien uns cèntims i no els hi paguen, doncs és lògic. No, bueno, I no no eh, això és el que no li agrada al Sr. La Porta. Bé. I m'estan embaucant alguns de vostès. Mesdún. Al L'acte que es retransmetia per TV3. Exacte. Al loro. I la noia la presenta, estava presentant l'acte tranquil·lament, mm. sense dir qui era el guanyador, que hem dit abans que era el Carles Casajoana, perquè encara no s'havia otorgat. Estava amb els preliminars abans que anunciessin qui, qui era el guanyador. Oficialment, no? Exacte. Però resulta que les imatges van detectar a tot una sèrie de periodistes envoltant amb aquest senyor, amb el Carles Casajoana, fent-li l'entrevista. Fent amb la qual va quedar tan evident qui era el guanyador que I dius... Eres tu. Perquè és tu, eres tu, que disse? Pues sóc jo. Toc pues sóc jo. Sóc jo, tot contra de que sí. evidentment seria aquest senyor el guanyador d'alt. Bueno, millor que la retransmissió que hi del Super Bowl que estaven fent i se'ls iba a cular una pel·lícula porno. Ah, 2 minuts, amà. 2 minuts estarallar. 2 Guaita, digo el Nacho Vidal. Sí, bueno. Eh? Amb aquest que aquests sols coneix pel carrer d'entitat que té entre mig i les cames. Bueno, en diu, guaita, el Nacho Vidal. Sí. A mi em va bé, el Nacho Vidal. Sí, li va bé? Però, està home, sí, no, perquè la senyora veu que jo no sóc un ser estrany. Ja. Yeah. Dius, veus com, com n'existeixen d'altres? Veus? Ja, que bé. Quin farol que va acabar tirant i quedat <ríe> <trec> amb un senyor. I <ríe> sí, és, no. és, sí, eh, és bona és persona. Veus que sí, veus que la senyora, mira, veus com no sóc un fenomeno de circ, que hi ha altres senyors i a ja més fan cinema, que jo mm. podria fer cinema. Sí. Eh? Que per cert, avui, parlant de cinema, avui allà al 22 22 estàvem rodant una pel·lícula. Ah, sí? sí. El, el Nacho Vidal també? No ho sé si el Nacho Vidal, però han sortit quatre, quatre mosses, de molt bon veure, mm -hmm. i anaven amb un Bernús. Ah, mira que bé. I anaven cap a dinar. I dius, heu d'anar a dinar amb Bernús? A lo a millor tantes. estàvem buscant el Goya del del Soler. Am amb un Bernús? Home, volíem, vull dir, si es va perdre un Goya, no, no poden anar a buscar-les? Bueno, no sé, anaven a dinar... No serien escolten... espies madrilenyes, no? No, no, no, no estaven ja tota l'equip, aquells dos, els, els elèctrics, els recontra-elèctrics, per tant, el rotllo de cinta sí. allà penjant amb un cordill, un fotimer de gent allà, sí. o si sigui, ets a poder aparcar, tot de camions oh. una cosa, i surten aquelles noies, i diu, ara anem a dinar. Bueno, ah. vamos a comer. Diu, venga, pa, pa, pa, pa, bueno, vamos a comer. Pa, mama, saps, saps on fan molts exteriors del, del Polònia? Per Poble Nou. Home, és que allà ni ideal. No, no, però pel, pel carrer. Ah, pel carrer. Creix, eh? Vull dir, al carrer dels meus pares ha sortit més un cop. Allà una atropellen sempre aquell que fa les denúncies ciutadanes? És Més o menys, sí. Molt Més bé. o menys. Molt rebé. Escenes d'aquestes. Doncs pues ja ho veu vostè. Senyores i senyors, eh... Hem arribat a les 9 del vespre, moment de posar punt i final a en companyia d'avui. Ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, a partir de les 7 de la tarda el proper dimecres a la sintonia 91.4 de freqüència modulada. I com sempre els dic, gràcies per estar aquí i li gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.